أمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل صير يزبه ولا جد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من صالحات من زاكر نوسى وهو مؤمن ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو مصري واتبعم الله, الله إبراهيم حنيفة واتغى الله إبراهيم خليله وإلا إما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيط وإستفتونك في النساء قل الله ابتغوا فيهن وما يتعلم في الكتاب في يتام النساء اللذي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تكحهن والمستدعفين من البلدان وتقوموا اليتام بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به علما وإن امرأة خافت من مالها ن شو حاولتم احسن ود توفينا الله كريمات عاملنا خبيرا ولا نستطيعون تعادل بين النساء ولو حرصوا فلا تميلوا كلا الميل فتذروه كالمعلقه وان يتصلح ود بين الله كان وكرا رحما وان تفرقا يبلغ الله كل من صار الله واسع الحكيم ولله ما السماوات وما في الارض ولقد وسعن الذين ينووا الكتاب وميطبقوا اياكم من الله وان تقروا ان لله ما في السماوات وما الله هو وكان الله, و... الله غني حميدا وما في الأرض الله وكلا اي شئ يذهبكم يهن نساء بيخا الله ولا ذلك قدر من كان يريد ثواب الدنيا فلينل الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا د څوک تر سکوټر تاسو سره اوه د تسیکل ومیزا بازازی بادی با دید دید پس کتر را سو بطر سیکل لاغولد ترگو گر چل خیم سورت نساء په دې بیان د هغه امور چې په اسلام د معاشره راتلا او صورت کې بیان د فرقو سلاسه مفصل زواجره باندي چې درې و ډلو ته زواجره امور صورت دې چې اول یې او پنځو فای کے شپل صحا کامو بن رعیت دو می سکے عطا احکامو بین وائی ور رعیت او در می سکے بیان د فیرقو 300 ګوره سورته بقره زما کلا کلا ويم 370 د یادي فاتحه بیان د مقاصدو بقره کی بیان د سلوړو مزامینو سورۃ سلوری سیو اولې شلایاتو نو پای کې اسباده توحید درې بابونو اول باب کې شلایاتو نو بیان د فرقو 300 پاغه ادله په پا توحید باندې او بیان د نیمتونو بیا دیم باب کې بیان د خباستونو د يهودو درې او بیان د خطاباتو 6 بیا په دوی مضمون کې اسباد در رساله ته پاغه نه اعتراضونو دا يهودو نه اعتراضات په پیغمبر باندې او دریمه یې سکه مضمون د جهاد د جهاد د رم منازل او د عمل سمول د کورونه اصلاح او څلورمه یې سکه مضمون د انفاق او چوک مال نه ده ګین آل عمران کریم د غسلور مزامینو اصورت دریسے او سوره درې سه اول یې سکه درشپیتایاتونو پای کې د یهودو اغا پلتی چی سال سلام تا ابن الله ویلو درې شوباتو درې زل توحید او باغی مفصل کلام کړو چی سال سلام او, او دا غمور اغا بندگان دي او اله ندی په دویمې سکه یې هغه 15 خپاستونو د غغلط او خلکو او دریمې سکه د داغ دا درو مضمونونو بیانو او جهاد او انفاق د جماعت د جوړولو د تاسیز د پاره پنزو اصول او د واقعي پاره تفریقه کړي وي نو شورت یې نسکه هغه امور ذکر کړي چې په اصلاح د معاشره راتلا راول او پنځو سیاستون کې اشباله صحاکه مفصل بیان کړو یو د یتیمانانو د مال حفاظت وکړي دیم د یتیمانانو د نفسونو حفاظت وکړي دریم خوځولو مہرونه ور کوي سلوړم بیوقوفو له مال مور کوي پنځم حقدارو له حقونه ور کوي شپغم مال په قانون د شریعت تقسیم کوي او ووم زاند بهای نه بچی مجرم له سزا ورکای اتم پردې خزه په زوره میراث د پاره ماخ لې نه هم د خپل مشرانو بد ادبی مکوي لسم محرمات خزه چې کمیږي اغه سره یا او لسم پردې مال په غلطه طریقه ماخ لې مخره دارنګې دویم د ولسم په خپل وسوسه ورکهي ها د چا مال ته پاسخې غمو او د یالسم حکومتو پورواله په واده ورکهي او شوالسم سره به مشوروي خزب به مشره ني او پنځلسم د دو کسانو مسخ خلاف راغه نسل هوکاي او شپالسم بیان د توحید اورد د شرک او دریو دلو ته زجرو بالتزعیف والتنسیف بيدوی مئسه شوروا پای کی عطا احکام بین الرعی و الرعییت ما کی حکومونه بیان شیو یا حکم ضاو تا ان الله یا امركم ان تؤدوا الامانات الى الیا دیم زالاو پیغمبر تابیدار جوړ شوی دکله خزو حضرت کو امام در امدالا ده دن ده پاراو جنگی سره کافی رو سرا دادره پمین درائی او درائیت کیو او نورو پینزو او زکرکو کم جے پورو چې تلاواتو شو دوی محسا ختم شو سلورم چې قتل کې نو احتیاط کوا چه مومن ده نمن شي ما کانا لی مومنن ایقتو لی مومنن اللہ او پنځم چې کار کې جات کې انہوں نے صحیح کہا اسنه چنه دې غلطی اصلاح النیت او شپغم حجرت د الله د دن د پاره وکي اوزا مایو اجد فی سبیل الله یجد فی الارض مراغمن کثیر وثام چې کله اوزی په سفر زینو د سفر حکم واخلہ انتق سرو من الصلاۃ کمه وکي چې په سفر زینو قصربکه اواتم چکا لمل فتشی پائی کبدا الله قانون جاری کے انا انزلنا لیکل کتاب لطاکما بین الناس بما اراک اللہ انا انزلنا لیکل کتاب بالحق لطاکما بین الناس بما اراک اللہ و لا تکن للخائنین خسیما او ناہم حکم پاغبان تفریو داد دو سې خلاص شواب لن لن زکاول ضروری وی زکه قرآن چې وسړې او د خدای الله کتاب او دا کتابو نور کتابونه وسړې یادونه د خدای الله کتابونه نه یادې د دې زینا ز ضرورت مسله د توحید بیان شو په مسلې د توحید توفه پیشوا الله ولا اله الا هو نو زجر ورټنه و مالکم فالمنافقین اتا تیا آیات دی سورته نساء 88 پنځمه پارا څه دې تاسو را په بارد منافقینو کې سر ته مفاتین چګر زیدلې تاسو دوه ډلې با او مؤمنانو تاسو دوه ډلې شوي بازي مؤمنانو کې دا شوه چاغيوي منافقان سي خلق دي يره منزونه کوي په ظاهر غي قياس کړو چې دا مؤمنان دي او بازو وچ نه دا غلط دي کافر دي نه نه تاسو دوه ډلې شوي دا غي مبارک هي واللہ ارکسهم مما کسبوا اللہ رسوا کړي دی منافقین الرام په سبب دایا یې مالو چې دې کړي د کم یو شی کړي شدوستي د دو کفار سره کړي وا د کافرو ملکرتیا کړي وا نو په دې ملکرتیا الله د رسوا او ذلیل کړه آیا واړې رادلې ان تاسو چې توفیق به ورکه یا چاته شالله گمراه کړي آ سو چالله گمراه کړي ری شرو بمنو می دل سره بیل لار سوچ چلا بیلار کی اغه الله خلته هول شه ود کا چ کفر او کی تاسو لکه څنګه چ کفر کړی له دی فتكونو نسواج شی تاسو برابر د دې سلام دای ب خوخی چې دی کفر کی لکه څنګه چې دا کافر خوخی څنګه چې دی په خپل انکار د جهاد نکړید دین نکړید نو منافقم د تراولي ودو خوخی دی کا چې کفر وکي تاسو لکه څنګه چې کفر کړي دی فالته کوو سوا یا مؤمنانو ته وی چې دیسره تعلق مزکه مساتې چې دیس تاسو کفر خوخی لکه څنګه چې د پخپله د کافرو ملګرتیا کړې ده چې شیتاسو برابر دا داسره پا کفر کې نو منځ شیتاسو دین او لوی دوستانم الله وي دوستانه سره ولونکې اولیاء مراد دینه هغه منافقین چې د مدینې نه باهړو ځکه دلیل به دا ده حتی یو هاجرو فی سبیل الله تر دې چې دې جلتو کې پلار د الله کې ولی او سره تعلق مساتې اخبار منافقین ځکه هغه ګوړي چې کله بتاله د دې په انتظار دي وای ان توالو نو کو دیوولای دا فین توالو که راځو کده چمږ جا د نوزو جات نکو نوونی ځای دایله را او را کم دا کمزګ چې اوموندل تاسو دایله را اومني ځای تاسو رده نا ولیندو سولا نصيرون او نن دادي زه دا په حکم د کافرو کې شو نو کافر ارزه کې چې وژنې د لدارې نو وژنې به نو دې سره ماغه عمل کې چې د کافرو هغه خو واغه ساو دا غي مل ګټي او کړه یاو قسم منافقی بیان ک او چې تعلق بو اوسره نه ساتي ځکه ده په حکم د کافرو کړي دوی الا اللذین یسلون الیقو من بینکم وبینهم میثاقا دوی مګر هغه منافقان چې غیرا للیو زیشو یو داسې قوم ته چې پامین تاسو کې او په مین دایګی میثاقونو دا د منافقان داسې خلق او طلال داسې مل طلال چستا سود آغی دوستانا وا نو که آغی لال نو که توس آغی سر جنگ که ندی منافقی نو وجا نو بیا اغمبل کرتیا و دوستانا نو سب اوڑتا نوی او جاو کوم یارال دری مدلی یارال دی ور یک جنگ که نو پخپلو که بیا جنگ رازی یا دا منافقان تاسو ته په داسې حال کې چې بندي وي سينه داغي جنگ نکي اي یو قاتلو کوم د جنگ کوونکو نتا سره تاسو سره جنگ نکي توبه اوخل لا او یو قاتلو کوم يا بندي وي سينه داغي د جنگ کولو د خلقوم سره نستاو سره جنگيګي او نو تاسو د کوم سره جنگيګي توبه اوخل چې بای من سکړې دي معاف بیا باینده کې دا سينه کوم نہ بس تاسو سره جنگي وو نہ بس تاسو ملګرو سره جنگ کو نو چې توبه وکلا نو مؤمنانو معافی کوي بیا د سموای ځکه جنگ نکې په لو شاء الله او خوښ وي د الله او الله وي بیایم ایم نه معاف کوي او مؤمنو جنگ سره کې سره دې نه چاهي توبه او بازي چې موږ پوی نو خوښ الله نو غالب کړی وي د نړۍ په تاسو نو بیا با الله اللاوی گوری آغاز غالب کما دوری آغاز توبه اوخ کلا جز ما توبه دا زنا پویوم بچه جنگ میکاو <تصف> نو جنگ بوکی تاسو سره دی به تاسو بانی غالب کوم فاینه تزلو کوم نو که بیرتا نشوی تاسو دی دا جنگ نا ولم یو قاتلو کوم او جنگو کدی فاینه کدی بیرتا شوستاسو نا چه جنگ نکو دا منافقان یعنی جنگ نکې دا وسره او غرضوله تاسو تاسو له سلام سره بیا جنگی غنو چې شي وې دي شي وې دي انده کې نه بیا نو دې غرضوله الله تاسو سره فضیبان الله جنگ لار د کتاب بیا الله ملامت ملامته کوي ما بیا جنگ میکړې نه پويو ما زما توبه د بیا بنکو نو مؤمن بیا به سره جنگ نکې بیا معاف ک بیا پریګید درې دله سلور ما او کنا ته معاف کینہ جنگ وسره کینہ الله وې زباغې له بیا طاقت ورکم مؤمنه په تا باغې زور ور شو غره ستجدونا دا خيري ډله له نقصانيده او اوله ستجدونا زده وبم مې تاسو آخرین نور کسان نور ک نور منافقان چوغاله بدی اي امنو قوم شامن واغې تاسو نا ويا امنو قوم هم امن واغې د خپل قوم نام اغیراشی مومنان او توای چګورې منګه ستا سو ملګریو امون واغری ستا سو نا او امون واغری د خپل قوم لا دای او ور کوله کومه هغه ما ایا منو کوم و یا منو کومو بوله ہا ا ایوریو درس کناسته یوریدو نا غوالې ایا منو کوم ویا منو کوم امونو اغلی ستاسو نا چمن تاسو لر سن وایو ویا منو کوم هم امونو اغلی دا خپل قوم د پاره اغه قوم چدی سره داغلی نو په خپل کلو ګی راغای باری دغه زمواري منګه اخلو ها داغه زمواري منګه اخلو منګه دیسه نه یو من ستاسو ملګرتاو ستاسو من سن یا نه مونږ کافیرو سرننیو او نه زمون قوم تاسو د کافیرو سرده کله ما ردو امنه واغ تاسو را د څنګه د کافیرو سرننیو مونږ تاسو ملګریو د خپل ملګرو د لپاره امون واغلی چاغه د دې سردا غلی نه دی په چاغم تاسو او مونږ یو یو مونږ د کافیرو سرننیو مونږ یو یو مونږ لامن راکې منافقان وي دوی دې دلته او سیدن کارونو باوند کول وینه موږ مؤمنانو موږ مؤمنانو کله ما ردو ال الفتنه ار کلا واپس کړی شي دی فتنه شرتا اخ خپل مل تلال چ اغه ده شرک زيو اغه ده کوفر زيو ده فساد زینو بیا لاغه زینو تا خپل ملکونو کفار او تلال نور کی سوفیا نو تیزوارې کیفیت پائے کې کی. آل تا چلار و یعنی که منگ تیری گوره معلومات و مکلو او ریل خطر ناکی دیو استاسو سو پار ادا که یا ادا نو آل نور خلق تا دل تا کیوئی منگ استاسو سایٹ کهو منگ دا کافر و سرنیو منگ استاسو مل کرتی آکو چه دی لار شی آغا دا شرک آغا زینو تا آغا خپل مل تا لار شی بیا آغا خپل وطن تا لار شی د شرک آغا دو تا نو آل تا آگی دا و یعنی که او دا کئی او دا کئی او دا کئی نو دا دور با ایمانی تا کتا سر و استعمال گره ما اول تا چلارشی وینا ملا مون خود تینو معلومات کاؤ او دین نا کار او دین خلق کردی تیار کردی او دا سے کئیو آغا شرکیات و بدات آغا نور نورم پیلاوئی نو دا سے خلق و سو جنگی ای اللہ وی او کدی بیرته نو جو استاسو د جنگ نه اول ته خلک تیار ک او په تا تاسو دا تا غزنه حمله کوي او بیا راشي الکه مونږ ورته لو خوراګو غوړې مونږ تاسو ملګریو دلته راشي نو وخت یې رولو د پاره او تاسو ملګریو سنو یو تاسو ته الته چې دوباله لار شیخ قل زینو په لو بدن تنوال ته ټکړ شي ګوره شابه ته معلومات د پاره تدرو او د جنگ نه نه منې کیږي او جنگ هم درسره پایلمیا تزلوکم نوکدی پرتن شوش تاسو ته څنګه وایلکو او وینګورځول <سؤال> تاسو ته څولا ولم جولکو اتوب دې او بندې نک لا سنفدل <سؤال> د جنگ تاسو نا نو نسې دایره او وینې دایره کمز کیږي چې اوموندل تاسو ته الهارا الله دا په حکم د کافرو کې لري بیا کمز کیږي چې اوموند راګر کې الپ او دا که سان من تاسو په دې باندې غلبه الله په دې په تاسو جوړ ورک په دې علم کوا نو څو قسمه منافقینی بیان کړو سلو اول او اخر په حکم د کافیرو کې دې اله په پنکه څنګه د کافر, کافر سره جنگ د سرم جنگ دوا یو امن والی به موږ نه پویو د بس موږ جنگ نک او جنگ نک خیر ده یاداس زيت لالل چستاسو اغي ملګرتیا او دوستا نو جنگ غری سره نګېږي ځکه دوستانه خرابيږي سلورم حکم او احتياط ز جنگ کې هو احتياط کوچه د مؤمن د نمړني شي ما کان ل المؤمنن ايقته للمؤمن لا خطا الذي مناسب د پاره یو مؤمن چا قتلږي یو مؤمن الا خطا الا لكن ان قتل خطا لكن کو بجلي شي په خطای سره نو معفذ خطا باندې معفذ ګوردا داسو کس مقتل له یو قتل عامد ده یو شبیه بالعمد ده مشابه د قصره او درم قتل خطا ده اصلورم قتل نسیان ده قتل شبیه ه قتل عامده چې اصله هم استعمال کی او راادت وجلو هم داوی ولاره کوته ډب ډب ملي کی پدې کې قصاص ده بل شبيب العماد چاغه اسباب استعمال لیکي ها او هغه د سزا ورکه لیکا لولو سزا دې په دې سره ولا اخلاص کي ها نو د شبيب العماد سره کې کار ده قصده خاص اسباب استعمال نگی او کله خطا دي ته وي چې اسباب استعمال کی قوله گی بل تناسی یاوته اوله گی بن نامورا تخکار کې ها او اوله گیستانه سوقه بند اوله خطاوی یا په لار روانه یو او سوقونه اوله گی ده قد دی خطاوی او سلورم ها قد دی نیشیان قد دی نیشیان دی توې له کاسلہ دې خېدا بایکه او هغه تراله او هغه صفاکه خیال دینو یاد رول یا بچا پکې خیوہ او تا ماسه لګوت اورلې اچکم دې کې دا ها د زید او مخامخ ماشومی زنانه یوغه په اوله ګیره د تقتل نسیالو یا ته دا صفای کوم ځان تشپېلې مخامخ کې ته دا, دا صف او دغه باندې ګوتې کېږي او ته په اوله ګیره د تقتلی یا مور پخپل بچی باندې د شپې راوړې او بچیمړکی دته قتل نشیانوي نو په قتل عامت کې قصاص دی او په دینوړو کې سر حدیه ته هغه دیت سورده قران ذکر کوي و من قتل مؤمنن چا جقتل ګیو مؤمن لرا په خطا لازم دی پخبان دې آزاد اولو غلام مؤمن ودیت او دیت مسلمانه حواله شوي لا علی اهل داغه وارسانو داغه اللہ یا صدقو بگر چھ خیراتو کی رئی چھ زیرہ منگا کساس اخلو پیسې پیسې نالو فائن کان من قومین کچھرتوی اغردہ سے قومنا آغدیت سور دے زر دینار یا لذرہ درحم دی لذرہ او یا دو آزار نو ده چاریسو تولے یا ویسلو خان دی وینکان من قوم من ادو ولکم که چرته وی دغه دا مقتول داسه قوم نه چا دښمن وستا سو حال لري چې وی دی مومن آزادول غل غو غلام مومندي ها وینکان من قوم او که چرته وی داسه قوم نه چې پمهستا وکومه باندې کې میثاقونه واړه فدیه تون مسلمه تون حواله شوه لازم د فدیه حواله شوه د علی وارثانو دیت, دیت به مورکې غلام آزادول غل غو غلام مومندي او شو چونو دا دې ته لازم ده په غر اوږه دو می اچته پرله دا حکم ده طرف د الله نه او د الله پویو یو مقواله ها اور شی خبرونه کومه ور وځه وکانه الله کینه وکانه الله علیمن حکیمه و چېغه مو مو دند لاده و وکانه الله علیمن حکیمه او د الله پویو یو مقواله ومي یقتل اوس د قتل عام بیان کړي چاچه یو مؤمن په قصبانې ملکداغه سزا سزا قصاص کیږي وبم او سزا یې سره چاچه قتل کوي یو مؤمن په سبب دیمان ایمان ها خو امي چاچه قتل کوي یو مؤمن په سبب د ایمان فق سزا فجزا او جهنم سزا دا او شوی پای کې او سکری الله پاو و لعنه او لرکری غلاللہ دفل رحمتنا او تیار کری الله غلاللہ عذاب نظیم عذاب لوی اگر دا صور لوی صدا یو مومن مواحد پدی تیر قمل کو چه دید توحید آواز که دید اللہ کتاب و دید الله دن بیانه نو داگد پارا سپنز سزا شو یو جہنم خالدن نو قتل خو غنای کبیره وا د عامشوارې بولی همیشوارې خو چې شرک او کفر کړي دا کفر حزکه همیشوارې چې د مومن مسلمان موحد وینه روا وګڼل او دا وینه توول حرام او دا حرام او تهلالو نو چې حرام او تهلالو وي نو څو ګرځېد کافر او دا کافر جهنم دی همیشنه واغزب الله علیه وَلَا عَنَهُ وَعَدَّلُهُ عَذَابَنَ زِيْمَهَامُ دل تے گورا توبہ نماث کی کرے توی رتوبی او باسی زکا قصد قصدان قتلے کرے او نو په توبه نماث کی گی او صورت فرقان کې آل چې چھ توبہ نو قتل ماث شا صورت فرقان اخیر گورے اخیر رکو اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَاسْلَحُوخُ اللہ من تابہ و آمنا و عمل عملا صالحا ف اولائکا يبدل اللہ اتل نصم پارا آیات نمبر دے او یائم اللہ من تابہ مکتیر شو ف لا یقتلون نفس اللتی حرم اللہ اللہ بلک و لا یجنون قتل ہوکو شرک ہوکو زناع اکلا من تابہ لیکن آغا چا چا غطو بوخ کلا چې بیا با الله قتل نکوم بیا با خدک نو جنو مشرق ونکوم و آمان ایمانی روڑا رو ملیو کنیک نو دا کسان په دلبکی اللہ گناہو نو دا پنی کو باندی نو آل قتل ماب شو پا توبی باندی و کان اللہ غفور الرحیم او یائی یاد که او دلته تے مافی و نشوا دا والی. دل ته جهنم ده هميشه غصاو لعنت او عذاب لري نو دل ته په حالت د ایمان کې قتل د مومن کړي نو چې په قصده کړي وو او د مومن موحد قتل کړي او قصدن خو ته په دوښه دا حرام دي او حرام او تخاره حلال وی نو پټوبه ده نه معاف کیږي بیا د توبه او او چون شرک ام کا او کفر ام کا او جناګانم کولې قتلونم کول عقیدې نه و پته و دانو نو چې پته و دانو او کله و ته پته ورګی دا ته او کله بس معاف شو نو چې شرکو ته معاف کېدو او هغه زنا او ته معاف کېدا او قتل هم ته معاف شو په وجه ال دې سوره فرقان کې په حالت جهالت دا کارونه کړیو او دلته په حالت پوئ او قصدنې کړیو دلته معافین ملاو نشو او سنتي فرقان کې وتا معافي ملاو شو یو قص باندې یو سره خاو ته قران او سنت معلوم شو چې دا شی حرام دي ناروازه سنت طریقه داد او بیا یې ماغه سے کوي یره وځم اپلا د نکنه پوي دو غلط کار سره د پوي نه کوي نو هغه ته معافي نګي ګروړه ایا ته جہالت د وژنه کارونه کړی پوي نو یو یې دا لامی لري معاف کې مو نو الله و هغه یا ای او الزینا منو دا پنزم حکم اصلاح النیت اے مومنان او سفر کوي بلال دا الله کیف تبینو تحقیق کوي تاسو ولا تقولو تحقیق کوي چې مومنده نه منلشي موایا چاته چې ورغوله تاسو تسولا مومنا مومنا. تب تغونا عرض دنیا تاسو لا چې لسته مومن نشنی ته مومنه تب تګونه عزل حیات دنیا چې لټوي تاسو او سامان د دنیا پاین د الله مغانم کو د الله سبحانه غنیمتونو لري دا هداوی بسیکل په داسه لاله کېنه غاډي کې تاول ورغاو سیکل لست مؤمنه چې نه تب ته ونه تاسو سامان د ژوند دنیا د الله سبحانه غنیمتونو لري کته وی زیاده زبته د مال او دولت او عالم پاره وژینی هنو الله و دې دې پاره مو وجينا ما سره ډیر غنیمتونه دي د بل غارب بازار کم چاغه وي چې بای زما اوس ثوبه دا بیا بنو کوم نو مافي وک کنه کذالې کوم دارنګی کو ته مې تاسو من قبل پوښه امن الله علیکم انسانک الله په تاسو باندې تاسو تحقیق کوې تاسو تاسو دا څنګه ناپوي الله وي تاسو سم شوي نو کدا چې یو سړی دا ناپوي نو یو کار کوي ان الله بشکلا الله پاک کار چ کوي تاسو خبردار لا یستویل قایذون من م غیر ولزذری فی سبیل الله ترغیب جہاد تور کئ ندی برابر ناس د مومنانو نا ندی برابر ناس د مومنانو نا غیر ولزذری هم چاغی ندی خوندان د zarar خاور د مبتدا محذوفه همغیرو الذرر شاغنه دي خواندان دذرر zarar wale ne ye do jihad aw de din de kana nasti awaga jaak unki fi sabilillah phlar da allah ke phla golu do man no pakra do phlu zanuno au sallallahu al mujahidin ghor wale wal krad allah mujahidin ta be amwalhem phla golu do majuno pakra do درجه په یو درجه او کلن وعد اللهل حسنا او ټول سره وعد کړی الله د جنت حسنا جنت او فضل الله المجاهدين او ور وره کړی الله مجاهدین او تا علالقاعدين اجر عظیما په اجر له آیات مشکل له وای وداځه چني به پرېګې پرېځه غورا یوځوي فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجه الله مجاهدين غره کری پاغناستو درجهتن په درجا او په اخر آیات کې وایي وفضل الله المجاهدين على القاعدين اجرن عظیمه غره ګډي لالمجاهدین پاغناسو پډېرو پا اجرونو باندې په اجر عظیم باندې ریازه وای په یو, یو درجه او بیا وای اجرن عظیمه په اجر لوی باندې زکات چې ناس دوه قسم دي د دین کار د یاد نه او د قران نه دوه قسمه خلق ناشته زیاد ضرورت او د کفار او زور او او د رو غرامټو اونه ته جاده واسه کېدو خټې کو صحیح سلامته مال مر سره ويره وې کلالم بل ته مرسم زمانہ به بچيو او ګاډي او بنگلادا پاتشي کته دین کارمو کو نو زمانہ به از پاتشي کمر غراغه نو ډو غرامټو او بل یو مجاهد په میدان د جنګ باندې ولاله او د کافرو مقابله کې لګیا دي او نو را مجاهدین چې دا معلوم لګی نفسم کړی ا او جماعت پاغا ناستو روغره موټو باندې غره دي په څو اجر عظیما په اجر لوی زکه هغه په میدان جنگ کې لګیا دي د کافرو مقابله کوي زه دین کار کوي او د روغره مته زه دین کار نه کوي نه جهاز نزی یه نه ده دی دین کار کئی نو آغا دین والا پا ده ناس تو روغ و رموتو بانده لوی پا دیر عجر دی پوشش آیا و بیمار دی شل دی لنده گرده بیوسه دی من دی خزده یه نوی کزا جولوی زوم تلوی در ما با جهاز کرده ما با ده دین کار کرده خود بیمار منو شل دی لنده بوسمی تمناشته چلار شم خوشون کی بیمار ده مازور ده نداغ عذر د وجنه ناس ته غریب نو او نور بالکل لیداسه جذبه کړي دین د پاره لود د او داغ مجاهد چې جنگی د کافرو مقابله کې ددی دوالو اجر او ثواب یو ده الله وو په یو درجه کې د یا مجاهد سیوازه کوي هغه امیر په اطاعت کې لګیاله صرف یو درجه کې تیغه سیوا نور د دوه دغه ثواب یو دی هغه کور دی یوګه معذور دی نو زړه په اخلاص باندې الله زړه پوې دی پوښی کنه نو ما نه دا خیال کوي والله المجاهدین لا سویل قائدو دی برابر نه از د مؤمنانو نه غیر هم چا غې نه د زړه روغ رمټ او د نه ناس ته د دین د کار نه ناس ته او هغه ځکه انګي پاداد الله کې پلګور دمانو پکړا او خپل ځانونو نو ګرواړې ورکر الله مجاهدین الله برابر ندي چرته مجاهد او چرته ناس چرته مازور او چرته مجاهد ګرواړې ورکر الله مجاهدین الله به امواله په مالونو په نفسونو علالقاعدین پاګه ناشتو بيماران وباندي پاګه ناشتو ا معذوران وباند درجه پيو درجه پيو درجه کې تي اغه مجاهد او وکلن او ټول سره وعده کړی الله د جنت کې بيماران دي او کې مجاهدين دي وفضل الله المجاهدين او غره والے وکړه الله مجاهدين وتعال القاعين پاغا ناس ته روغړه مټو باندي روغړه مړ دې یا د نشمته دې قران دستر علکه سو عذر دیبښتا ټیک ټاکې بیمار نه نو ور قرآن لنه زیوې د دین کار نه کې اجر نه زیيمه په اجر له یو سړی قرآن ته نازته معلوم لګی کړای مورکې وغم لګی قرآن مزه کوي ا یو سړی ټیک ټاک دی نه مال او نو د دین کار کوي نو دواله برابر دی نه درجاته منو د حضرت طرف از الله نو بخنا او مهرباني او دی الله بخشش خون دې ان الذين توفاههم الملائكه بشكا كسان شوفه فرشتي پر داشال کی جاتے کہ ان کی پقلزان نو باندھے پخبلزان ذاتے کڑے د گناهونو پووجا یا پخبلزان ذاتے کو د دین ن پادیشہ و چوټیوا طالب د اخلاص شو نو صد کوړه وړه وړه لارشاد الله کتاب زدا کذا کتاب زب زده ادب او دورو صرف او قرآن کې ادب او صرف نشته دا به صرف او به ادب او کتاب دے دا خی دا خی دا خی دی دا دمو غي دا صرف مغي دا قديم غي روړه ان الاوتول کار کې د غز ذکرینو لشل زده دا زده کنه ان اللذین توافهم الملائکه ظالمین پسې په خپل ځان ذاته کینو یا چې علم زده کاه مهنته او کو د الله ديني مخلوق ته بیان نکه خلی ها پټو ساتله یاده نشووی د خونو وازونه قالون وای په خپل ځان زیاته نکي قالون وای په تو فرشته په هغه مرګ کې فیمه كنتم څه تاسو دا الله دین نو بیان کړی وې قالون وای به کنا مصدفین فل ارضه اومه کمزوري دنیا کې ير نو شنو شنو کوله منګ بے وطن او منګ بلځه پاتې کیلو یو کارو موتبرو خلکو مولیانو نوابانو سیٹانو نداغی مقابله چاکولے شو من کمزوریو قالو نوای بوتو فرشتی علم تکن ارض اللہ واسیحام آیا نواز مکد الله فرح حدا څنګه کمزور والے دے یو سری صدر دلائل قوی وي او دلائل موجود وی نوول یو سری دلال دن پک وقصرن بیانه دلائل اشتا مصدر صاحب بیان که پاته اجرو چې جنتګړې وي تاسو فیا پای کې هه خیره کازه کې نپرې خودینو بلځه نه بدل او کړه هجرت باندې کړو ملک خدا تنگ نس پای غدالنګ نس مل الله ملتن او د ملنګ پیشاله نه وي چلته نپرې خودې بلځه نه بدل او بلځه کې باندې بیان کړه بلځه کې باندې کړه نو فولا یک نو دا کسان زیاده زیاده بگوره وای اولائی کنودا کسان زیدانی دی جانم سورت نحل دو در شمایاتو گوری التمرازی حجرتو کئی دو در شمایات دو سورت آیات سورت نحل آیات نمبر بتیسو گوری دو در آیات نمبر بتیسا اللَّذِينَا تَتَوَفَاهُمُ الْمَلَائِكَتُو چاہ چه بیان در دن کرے رے دا اللہ کتاب و دنی بیان کرے جاہ دے کرے رے و دا غی په با حالت کې کی اللَّذِينَا تَتَوَفَاهُمُ الْمَلَائِكَتُو طویبین افاد کئی با فرش دے حالت خوشاله کې کے خوشا به پاک د شرک نه وای بو ته فرشتې سلام علیکم ادخل الجنه سلام دی په تاسو افریدې ویوه دن شې جنتا ولرګيږي جنتا دن کېږي زکا بما کنتم تاملوون په سبب دا سو سو کم عمل تاسو چې تاسو کوم عمل کړو دارنګي یوصل وی خیاط ګوري چې هجرت یې کړو ولذینا هاجروا فی من بعد ما ظلموا آ کسان چې هجرت وکول د دین کې د د دین د پاره هجرت وکوه په ځاینه چې پاره ظلم وشو چا نه پرې خورو ظلم او جاته خلکو کاو د الله د دین په وجا رسول نو بوي انو فی دنیا حسنا اغل به بهتر زمر کوم الله و خا مغازبور کوم د دنیا کې بهتر تہ چې کمزې د زی او د دین کار کې خلک د سر زلم او جاته کینو به تر زیبا لا در کئ ولا اجر الاخرت اکبر اواز د اخر دلوي دی لوکانو عالمونکا اشګدی پوی دی اخر اجر خلا پره دا خو دې زیات دی دلتم وې ان لغ نو باگر دا سلو دو خودو ما را کمزوری ز سرود خو نه ودمه شو ما نه پاغه جهاد هغه طاقت لري خیله نزا اخلاص ولو ولې کدی لار شي نزا نش اخلاص ولرو راغی جهاد بسوږي من د نشواله چل نور دی ولات دونه سبیلا انو ممیلار د اخلاصي د بچاو دا قسم قرب زده الله مافی بو کیدینا کدی جا لجو نزه به معاف خیر ده په دې الله خوچه وسه کې داو د دین کار لا لید دین بیان کا اونتو او نه خلک تیزاو او دی اللہ افکون کې غفورا بخشون کې شپاکم حکمو هجرت او کې و ماجو فی سبیل اللہ آسو چوبته دا آسو چې پریخو خپل ملک هاجرہ ہجران پریغودل آسو جو اجر چې چر توکی پلار دا اللہ کې پریخو ملک بچی وطن ار سے پروخو او د الله کتاب دفاظم د الله کتاب بیانو جات کوم د کافیرو مقابلکم دارنگی د هر رسم ریوا د شرک او کفر ها مقابلکم مازه د بیان مخلوق ته کوما و م ی ااجر فی سبیل اللہ یجد فی الارض مورامن کثیر و مسا اوومی پزمک ک زید اخلاص ډیر او فراخی یا مراغمن کثیره خلاصې د هر قسم مصیبت نام یا مراغه من زه د ګرځېدو ډیرو یعنی به تر زیبول ورکما زه د ګرځېدې ډیرو یا مراغه من اغاز چې دښمن را پې شرمېږي اغاز چې په اړه دښمنو شرمندګيږي یا حمله وکړي په دشمن د اغاز نه زاغه زې بو لو ګورځوم چې دا آغزه په دشمن باندې حملی کی یا پیدابکی پزمکه کې زیدو سې جوړې را موراګمن پیدابکی پزمکه کې زیدو سې جوړې وساو فراخی فراخي بو لو ور کما اور ډیر مال او دولتونه بوله مورکم وګړه خلکو چې دا الله دې د دین د پاره هجرتونه کړیو هغه له الله سس ندي ور کړی وساع فرخی پیر بابا علی رحمت چې هجرت کړ ترمیز نه راغله او د پاغ پاغغونو کې آباد شوه او نن دا غه نوشي او کلوشي وګړه ها سورج دادونو مالکان دارنګی معی الدین اجمیری چې د 6 د فارسی بانا نو د ملد افغانستان نه راغله او هغه هندستان پاغ سیمو کې آباد شوه اجمیر سوره مشهور شو پا آغا نم علاقی اجمیر مشعور شو پیر بابا دا آغا پا نم پرا دولو آغازه که در پاتی که در طول علاقی شو پیر بابا اجمیر شریفا دارنگ سید علی حجویری چه دا آغا خوراسان نراروان شوه و حجرت کڑه و کڑه په حلاور کې абаسه نن داغه کلوسیو نو شو ګوډه د ورونو مالکانه چا چې د الله د دین لپاره هجرت کړو دا الله د الله وازیدی زبو لډر سو ورکم ا سحابه کدا مو چې ژته د مکه نه کلوو مدینه منوره ته اغه له الله سسو ورنکلو بادشاهانی ولور کړي مورغمن کې سينو وسا و مې من بيتي مهاجرن یې دا و بیا با سو شربیا با کار خراب شي وَمَن يَغْرُ الْأَسْوُ جُوَّتِهِ دَخَلَ كُونًا آسُو جُو ز پلو کونا هجرت کوونږي وی إِلَ الله إِلَ كتاب الله لکونا پدینی ثروتی د جدا الله کتاب, جد کتاب زدا کما یاد الله کتاب او د الله دین مخلوق تور تو وسوما ورسول یو طریقې د پیغمبر ر پدې را روانو ترخه ورسله قرانو ثم يذركون موتو یار اگر کو دلاله مرګ اکسیډنټ شو په لار مرش هغه زه ته اوره ده سيدا راګير کو دلاله مرګ تا کی ثابت شه اجر دا او الله الله دې به ظلمی اجر ورکومخه او ګوراسې په هر در کې فراخیان هم در کې ها دا مصیبتونه لره کې دا هر کیسه مصیبت نه اخلاص سه او کپک مړ شو کلا نوبیا خو دیار سدی فقط وقع اجرہ علی الله فکان الله غفور رحیم او دی الله بخشونکی مهربان غفور ټول گناهونه بدلتا معاف او رحیمه اڅ سر گناهونه دکړي مافي اواز نه ده هر یوی گناه په اوس کې بدلانهکې لې کما رحیم دیته وای و سوره مهربان دی و از عربتم اوم حکم کله چې سفر کوي کی کې نهې په تاسو باکوونه چې کمی وکې د منځ نه خ ک یاریږې تااسو نکوله نه کوو چې فتن کې به تاسو را کسان چې کوفرې کی دی دا حانه کې یاریږې د فتنې نه نو ق سر او که نه نو بیا خیر د پره موز کوئ د ت د اتفاقی وي که د دشمنې یاریو ک نه. او وچې کمزې ته سفر جوړش الټبقه سره کې څلور رکعاته موږ فرض با دوه رکعاته کې زاد الله حکم دی یا نو دا پکې چا چا وشتې دي ما ها اسپیټال کې موږ بیمار داخل کړو په خور کې جمجمه شوی و او ما ویله کا موږ لێټ لاړو نه مې کوم شک زموږه کا سان دیو کا سان وي جو به ووکو نماوی له کزګورې مسافر زمزور را کاته مونږ نه ماصبي خیم مونږ تاسو دوور را کاته ډیره خاله یو پکې پین شټ اچولې وې دا څنګه چلې ته به دوکیم به پوره کو دا کم قانون دی نماوی دا قانون دا الله دی نو که سره وی دا پیدا مستانه اورې درځي ځله یو بوزي غلطه ودرې دو مونږ شور وکړو دا پوره مونږ تا ما تاسو دوړه کاته نه دور حالت ته یو سره اورې سیږي غالباً دو لول دګرال یا سلی کې او د قصره او په پو پورا او په هزار ته دی په نه دا دا ډګری اصله کرا ډګری شې نه ده هغه چې د قران ډګری ورسره نه د الله د کتاب د ځد کول او ډګری ورسره نه یو خطابه دی وروه په دی یو لویه مسله چې په سفر به زم 92 رکعت مسکوما او چې زبه هزار کېم نزه به په یا د یو مساافې ما پهې درېږم نو زبه پوه مسکومه اگر کاغت دوړه کاته وکو نو زه به ځان د دوه کاته بیا کوم په دپ نه الله د مناف نو او داوی دغټې غټې کوي ان قېوم ې نه کومون لین نه کفرو خصو سن کیېږې تاسوو چې ف نه کې بهواجه ا کسانو چې کوفرې کې اگر چې کافروي به شکه کاافان نیستستازهپاره دشمنانکاره. و ایزا اگر کده کافر پا مقابلکی کې آئی جهاد که ده دنکار کې نو امت با قصر که دو رکاتا سنو رکاتا با دو رو او کده سنت رو ٹیمو حقوکا او کنو نوتا ماف دی چه فرض نیم ماف دی نو سنتم ماف شو نو دا با گار ای روانی و که ظلمون زو که گوڑه کسان تنوار که نو ده با پا سنتم شورو که ده با پا سفر آه غده م مالکه مونږه درنه چکو ش مونږه تورکاته وای وړه کو سفی شتنګېګه مقدس سره تم پکې وګاله کې نشد لري پرېد سریا سبدا خبره خو نو خاله په انتظار او په نفلونه فلونو شروع کې دا خودره په نه کور بیا کې وکړ نه فلونا چه فابد ماب شو زکه سفر و قطعتم العذاب سفر د عذاب یوې سره فوران چې کله ته فارغ شوی نو فوران خپل ځای ته ځان وایزا کونتفیم فاکم د اللهم صلات کتاب نبی علی السلام ته مراد ته نمونغو موجود کلاچیت پیغمبر اف خلقو کی نوترواد د فالمونزو باجوی چې دا خصوصیت د نبی علی السلام د ما امام یوسف وای اباجوی چې نه ادب د قیامت په وړی راي جوی لکه کړه ته به ذکر کړی دی فا دابت ر قیامت په وړی ما موذاب نه پرې دی نوترواد د فالمونزو لو ددریږي او دلا دینه ماکتا سره او دني شي خپل وسلو له را کړی سجده وکي رکاتو کی زکه برکات په سجده باندې رکات پوره کیږي شرید میمورای کوم رسو ساسو ناو را دي شي دلا بلا چې منځینه ده خړې ولی صلی منځو کی ماکتا سلام ولی اخذو او دني شي حذرهم سامان ديري دشمن خپل اخپل اسلحي د خپل سامان د اصله ہونا ها غافل وادا لذینا د علم نه غافل کیګم او خو خوخیا کسان چې کفرې کړي کا چې غافل کی تاسو د خپل اصلونو او د خپل سامانونو نه حمله وګورئ په تاسو باندې حمله یوا تب په نور ساختہ کی اصل مقصد بدونه پاتې کید لښته په تاسو باندې چې په تاسو باندې تکلیف دوباره او کونت مایه تاسو بیمارانه مم مترن باران باران وریږي ایا بیمارانې چې کېدای خپل وسله هولر نو کی دے کی خیر دی کګ دی بیماري نشه ځاسره پالد د مسخ ساتل نو کېدا باران وریږي او سایه کېده خیر دی او خذو هله بیام کنيولې شی او څو نقصان نهونی زي سامان دی لري دشمن ستا سو بشک الله تیار کړي ده پرد کافرا نو عذاب خورونکي ګړه دا یو قانون ذکر کا په میدان جنگ باندې کسان د کافیرانو مقابله کې ولاله 1 سل کس دي او د موږ تیم شو د چا د موږ تیم شو او دغه کاته د سهاري موږ ده نموز به پریدي نموز به نه پریدي امامان به دوی نه امام به وي نو دا سل کسان به نمشي دا 50 کسان به د امام سره په امامتۍ ودرېږي او دا 50 به دښمن مقابله ته ولاله چاغي یو رکاتو کې د امام صادق هغه به راشي خبرونه کوي دشمن ته به ودریږي اواغه چې دشمن ته ولالو دی بلال شي او د امام صادق به بل رکاتو کې دوی هم رکات نو چې دوی هم رکات هغه وکي امام سلام جلبا سي نو دی بلال شي بیا دا چې دوی هم رکات یې کړی د امام صادق به دشمن ته ودریږي اواغه لومبې دلا چاغي یو رکات کړي نو هغه بلال شي زان لبا یو رکات منزو کی و منزو پورا کی بیا با دیلارشی دشمنتا با ادریگی او آقا چه دشمنتا ولالو دویم رکات کرد و غیب برایشی نو زان بن رکاتو کی زی و رازی با خوب امام با نبنده زی و رازی با پا دیر طریقه و ولی خود آزوی دا پنزوز بزان لبا یو امامونیست یا پنزوز بیا بل امامونیست نه امام به یوی ولی که امامان دوشو تعدد دو امراؤ سر خلاف رازی پا جاعت که پا امیرین که چکل امیران ډبل شو نو نقصان جوری گیار نو دی وجه چې چه امام با یوی مقتدا با یوی دی بدا تکلیف که او زیع و رازی با خو امام با نبادلی امام با یوی. او دا یوی زا میری ما بلوی زا میری ما یوی زمشری ما بلوی زمشری, زمشری. ملکونم تبا هاو عرص کارگرد ورده دا حالتون پوزیشن دینو الله دې موږ په حاضر راځي کله کسان غنشي او مرآ فساد جوړيږي ها تعدد دو عمراو سره امیرانو سره فساد راځي په ملک کې جهاد کې پایدا قضې ته موږ سپوښې کنا کله چې پورګه تاسو منځل نو یا او سره راکا ته مونږی دو دد راکا ته با کې دی امام سره کله چې پورګه تاسو مونږ لرو نو یا په الله کيامن پولاله او پناسا په خپل لړ خونو باندې په هر حال کې کلا چې پیتمینان شوی نه و دروي او راځ کوي منځرا بهشکه مونږه په مومنانو فرښوي په خپل ټیم باندې په خپل ټیم فرض ده خدا غټیم ها چې کوم ټیمونه شریعت یاد کړی یو غزما او استاد ټیم ده دا غین یو نه خوځيږي او نه الګا به ټیم پوره ده استاد نشه دا او زما او استاد ټیمونه دي مالا دا غموطا مقر کړی دې پاره د دې چې سوق دا ټیم لا لازي نو کا غټیم کې پنځه من ټمخه شو نو قضا کېږي نه جاهل بدغه په مسلې سره ولر استاد شوشو استاد شته نموز قضا کېږي یو مې کې دنه خوځي کې دا خوځي کې وا جاهلا اول داو پی جنا اګه ټیمونه الله ما مقر کړی دې پتا سوچ زماده طرف نه د ماسپخیم ټیم چې کله نور زوار واوري تقریبا 60 منټه 50 منټه د پاسه 12 نور چړلي دا ونه د ماسپخیم ا شروع کیږي تقریبا تر ها سلولمو پورې خوښه کیږي دا ټول ټیمونه دي کپدری بجیرو کا کپدری لريو کا د چي د یوی نیمه نه یاد یوی نه دو منټه اوله لکه مونږ قضا شوم استاد شه شاو غوړم مونږ کو قضا کیږي دا دې حالت ته ان صلاتا كانت على المؤمنين كتابا موکوتا او پنځمین تبا او استاد ته انتظار کې داستا حق دی ټول بتاو لیکلی پنځمین ته چې استاد حاضر نشه بیا د مقتضیه نه خوګه چې سوغ مخکې ولا تینو نصبو ده ګلو له نقصان شوو بدا ګلې جوازو کې ارن کنا بس بیا په راخلو چولۍ لگا ده ها منگا که چاپی راولی رو دوست داشتا وستاشتا وستاشتا دار چا تا قاضی دی صغبا دست که صغبا چیز که چا سو مل مئی صغبا مند نصر دا غا سمسالا خوبتر مولا نگی ولار کن راسی خواب ما خواب انسان ده این سلاتا ولاتا اینو فیب دا بدا غا سمس امام پا مسالا بودا پا پلتیم بس بومن دبخی ولار کنی بودی بی بل امام راوه ا ارش سبکن ولاتاینو فبرغال قومه مسستېږي په تلووب د قوم د کفارو ک تاسو درمنکېږي بشکته درمنکېږي لکه څنګه چې درمنکېږي تاسو او امید لري د الله نه داس چې دوی او دی الله پوهوي مڅوالا اثم حکمو هدا قانون به پاغمل کې جاریږي بشکمنګا را دې کېد ته ته قران به حقې پرې شیا دیره پاره چې د خلکو تمینځه پاس کی جو خود نه کړی تا تا الله او مکه غږه طرفه د خیانګرو نه خسیمل جګړما را چې کله عمل فتشه نو قانون به پکې دا الله د عمل فتشه غو د هندستان آزاد شوی پاکستان پدی چې مقصد ولدي سي لا اله الا الله ماشاء الله الا لشتا پله کورسی دی او پله مزيدي ها بیمار کنده د ټون نه به تاسو کې را چې ټیم په ټیم راځي ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله په خنو غړدلانا بشكالله دې غفور رحيم بخشښ کوونکی مې ربانا ولا تجادل عن الذين دا چې ماته مخامقي مخ دي خو دي خو د سدکینه د سدکینه وي ولا تجادل عن الذين يقتعون انفسهم مخکینه ولا تجادل جګړ مکه وادا که چې خیانت کوي خو دې بشکاللہ منانکی داگچاس را چیوی خووانن چڑیر خیانتگر وزیمن گنانگار پتیگی دا خالکونا وزانب پتی دا اللہ تو خو دا خالکونا وپت شی کلا با یو ملتالار شی کلا با بل ملتا کلا یو زی پت شو کلا بدلانو پتی دے نشی کنا ووو دا اللہ ماهم دیسر دے کج پتی دے کج پتی ری پا خبرو چا اللہ تا خوک نمی دوی نانا واج اللہ ویتا چی دا شپی اوغللتې خبرې کېغلط کارونو پټیدي خو ز نه نهشي د خ در او د الله پاکار چې کوې د یاده کوونکې ها خبر چې تاسو دا کسانې جګله کوئ دغ د طرف نه پهجندودنیا کې ننو خو به د خیانت دوو د طرف نه جګله وکې الله جاتې فا به وکې چې داسیی خلک د خیر د خیر د انصاب د وشي خو فمای جادرو لانوو یو ملکیامه څ به جګړه وکې د د طرف د قیمت کې خه د قیمت لوې جګړې به حالت روانېږي خیر ان شاء الله دلته غوځ اخلاص کړي پاک دي دی بشو دي آغاز شو دي ټیک دي سندري کړي اما نو په کوته په ټیکي چرته وي اما يكونوا او باز خلک یې اما يكونوا له موږیلا یا بسو شي پرې باندې ذمہوار پرې بسوګ ذمہوار د خلاصي وګرځي او عمل سونا چا چا ملک په غیر د شرک نه یا ذاتو په خپل ځان بیا بخنو واده ځعلان او بمي الله الله بخشش غونږه مې ربان شرکم الله ماخیا قسم غنا ماخې غښتوبه وبا سي هوک په غیر د توبې نه لاړ او شرک دې کړې او رضاغي معافي نشتا آ چاچو قسم غنا بشکا سزا دې غنا زر لري په نفز دا غدي او دې الله په یو یو متوالا آ چاچو غلخت ویتن غنا ایسمن یا غنا ختوي ام غنا دا اسمن غنا خطیہ تن گناہ پېره یو اويسمن گناہ پکس باندې پېره گناہ وکړا زه خبر نه او ها پېره په خطا اويسمن یا گناہ پکس پکس دیو په خطا ایت یو سره مرشه نو په خطا شي کناغي وو نشته سزا الله معاف کوي اويسمن پکس دی ملک او سزا شته کنيشته ها وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا مَّقْتُولٌ بِهِ یَنَالُ عَذَابَ جَهَنَّمَ وَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ بری ان پاک شړی تا وېدا دا کړي مان دې کړې تا کې بار کړه بوھتان د دروغ او اسم مبینو ګناحکارا ولولا فضل الله عليك کژنوې فضل د الله پتا باندې او نوې رحمت الله نو لازل کا جواب د لولا حذف دې نو لا ازل وکا نو گمراه کړې بو د خلق تعالی را خدا الله فضل شو چې کتاب یې دلته فضل دار الله وشو پیغمبرۍ یې دلته درکلا قران او پیغمبرۍ د الله فضل او پیغمبره په فضل دار الله کتاب او رحمد دې ایمان توحید وګړه دار الله فضل وو په منګه چې د الله علم کتاب موږ لا شو او اکی دینا دا سمک لابا توحید قرآن باندې فضل و رحمت من او شکیلی د گمراهی لار بوانو لحمت و عائفت من اومان گورم ساب مالوم شوا چه چاسر دا فضل و رحمت نی ایمان و قرآن یار ساتا غا دا گمراهی پا لار بزیخا او قرآن دا گمراهی د دا بچک دو لار قرآن خود لے ده سورتو آ آکی چرا فمن اتبعا حدا فلا خمن تبعا هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يذنون سوره بقره کې او توا کې راځي فمن تابعا فمن تبع هدايا فلا يذل ولا يشقى چا زمادو قران تابعداري وکړا يده په ني چا چې زمادو قران تابعداري وکړا گمراه او او بله بدبخت به نشي نو ماړو ما داشه چې د قران تابیداری داناله نو د گمراهي په لار بځي او د بدبختي په لار بځي خام نه خلک ټول د سننه منځ ته قران دین سننه قران سو قران نو به زموږ د شه په ټکه سټي کې پې کې زده کا او بس رساه خطا وایو لا لا همت توا تو ایفه طائفه طائفه منهم لګید د جمعتون داخله کېږي ټول الفاظ ډېر وړو ډوره به د کمال کړی چې دای زکره دا نو چې 16 په مانې زکم په مقصد زکما عمل به وکم دا د گمراهۍ نه د بچیدو لړ ضرره او چې دا د چا سره نه یې کنه نو د دنیا کې د گمراهی لار کولای شي وته لعمت عایفه تمونو نقسب کړیو پیغمبر د الله وې کدا فضل زمانه وې او رحمت زمانه وې پتا نو دا الله همت قائم مقام داغه جواب د دا ازل لو ګره مخامغه قسم کړیو یو ویټره دینه د کوم راکولوستام قسمه کړې وې قسم قسم کړي خلق عالم دې خدا الله فضل پتا او قران و شو نو الله یې ما بشکري او ما یې ذلونګ او نو ګمرا کې دی مگر خپل ځانونه زداري پاغه دی و ما یې زر زر او زدار نشه رسوله تاسو شي داخله کو زموایه کزدا الله دین بیان کوم ماته و زرر ورونه صحیح نه غواړي زما فضل بیان زما کتاب بیان دی توحید مسل بیان دی ریا ساته هغه خلکو استاد بدلارې کوشش کوي نو ته په خپل کاربانیک لکیه تا ته نقصان نشي رسوله کله به شیطان بېمانه لکیو سووچه یاره دا چې د ستا بیان کېو توحید بیانې او قران داغه به زمخ خپل ولې دوستانه به خراب شي تعلق به زماده خلقو سره خراب شي الله وینه خرابيږي سماوه امدنی خراب شي الله وینه خرابيږي ما یزرونکا زر نشي رسوله تا ته الله وېلی وَمَا يَزُورُونَكَ مِنْ شَيْءٍ دَلَّتْ وَمَا يَزُورُونَكَ او سورتي آل عمران کې تیرشي ولي زوروکا الا اذا رات بدغه په خا په خارازینو ویلو اذن کسيرا رات بدړې دې رات بدوي خدلتوي وما يزورونك من شيء ان زلن ني رسوله تاسو دنی مدهننمایریغا الله وی دا موه چې زما کورنۍ به خراب شي نه کورنۍ نه خرابې وی دا موه زما تعلق به خلقو صدقہ خراب شي نه نه په دې تعلقو چې زما دین بیان کا زما کتاب مخلوق تا دا دما شريدي اسلام بیانو کا زما د قیدی مخلوق ته بیانو کا د توحید چغی جواب دما شريدي سایکولو چغی جواب نو کدا تمامی مخلوق تا تا د لشيږي په زر نمای زورونه کا منشين زل ګوره څنګه تسلياني ور کوي و ما يزورونك شيطان بيمانه خو وسوسه اچي پړکې يره دابو شي دابو شي د ناګورې و ما يزورونك منشين اسنه شي کولی وانزل الله ولك کتاب والحکمه اور ارګله الله په دابا نه بیاوي چې پتامر قران راولېګو پروا مونږه وا زبر پچ کوم او په سې سورتي مايده کې یو بل آيات را روانې لري تسلۍ چې تد الله کتاب بیان نودا او رسوا بلګور رسوا او کته ما به خلق ملکی پر اسورو کتاب کې نو الله یا سي مكمننا زبر پچ کوم به خلقونه بچاواله زيما آل عمران کې ویړو آ ا رادې نو څه دې نساء کې ما يذرو نکم نشي تا ته نقصان نشي رسولي یلکه ملي کلمه ونده او یا سي مکميننا ز به بچکو ما چې په سړی ګولې و چرېږي اوا هغه پوچ شي زاده بچکو سبب نه وګور وسنګي بچک پدی کړي کې د شیخ القرآن مولانا محمد طاهر رحم الله ګریشا بابا چې کومه ډপালা لا د چپای سړې خي پزغه ځکه چې زروانم بلاده زوی را پسیو تما چې دا باندې د زوکو وکالتو سپوڅو وای مه بولو کا بیا پوڅو مه بیا یو ور کا زوالانم دغه څنګه نوته شهه پدیه ماولي تکړه شه تریم ګولې تما چې دا را ورک راغم پوڅو خو زمای یو ډب ته او وچما یو دو دری ګامې واغزدی یو د بل نمره کې شو بل د زیو یو کس کې د هغه غیب شو څنګه بچیغه والله د تمانچې او د ګولې کار خو وشترلې او پاغه باري پچکیږي والله یاسمکا من الناس و یو حزل ملګرو بوځم د بیان د پاره اگر به نام چا زین اوسره بیا د شپې نو وخت وو نو به بلکې سویچه زماسره مودانا سیبلار شپریټکتا شبوبوکی هغه زله کله خو زینو یو ولو کې بیٹه کو کسانو زمو حاو چې کدا ویله ک بده مان کې مناسبه خوب نه ورځي مال چې نه خیر پر دې کې کله شو ز په اوږم چې څنګه نور راغه چې کله څ کلو شو ماو چې خبردار گزارو نه کې کو گزارو او کنه بیا بده خیر نه زمو ګړټ کو ناو اورو د هم د شپیش په دا دا سررو غې راغی چې غیبانې هغه لاس د هغې ختا شوګونه سرو کسانو کې یو ک سرې پوه شو پاغې چې ما خبر دا شو بزارالونه کوي زر مې ګټ د کمې کولاو کبار د و تېدممه په کوم سیمه بیا روان شو پتم ل چې خدا په کوم لالا شم شپیاه تیاره وما زورونه کم من شین وما زورونه کا من شوین وانزل الله والیکل کتاب حکمه. او را لگلی ری پتابان قرآن والحکم قرآن بیانو الوسرا دا طول سیزونا برونو رازی مرگ برازی گولئی برازی تکالی برازی جیلونا برازی خلی کی دو دنیا پر اقتدار و پر سلطنتون جیلونا تیرے او مسائب نو دا اللہ پر کتاب و پر دیبا نتیرے تا وانزر اللہ علیکل کتاب والحکم او را لگلی را لگلی را ولسکال از جلت بوتری روزانا په دې مدرسې ما بل کار دا غینو ما یو ځل پولیس کاپټان ته ویل چې زمما سر جرم بم دی چې تمه ابوزه ما کوم جرم کړې وای ما ته وی چې تاسو دا تا تاسو معلوم دی ما کوم قرآن خو در ما چې دامي جرم دی وی چې یا او چې دا خو بز کوم دا خو بز نه پریدم بز مګم دا کاري دا خو شکوه الحمد الله سقاليب سخت هوا ديری کړی موږ په مزو سر دي دا قران د وجینا چې تداسول بیان کې اول سکالا په جیدونو سره وانزل الله عليك کتاب اور الیګره په ثابا نو قران ول حکمت او سنت او علمک یوزلی مال سزا کولا چې د خپل کانه نمنه کیږي یو مال چې د خپل کانه خو به خواند سره دستو کیږي چې سزا او مال چې دا خو معموله ده ماو خواند او چې سزا رکو مو ته خواند د سزا اړه ورومو ته خواندی او ما ته خواندم زکه سه با آ سزا ما ته وروه وا چاغه په حق پرستلو ملاو شوی دا پتو او پتو به والو زو ما چې ټوپه د زېدل دوی سه کېدل دوټو ټې کېدل هر ذره کېدل پور سوزېدل دا ټولهږي ټکړي دي دا سزا ما ته وروه وا چاغه ناشناي نيوي زکه او یی جبراییل مونږ ته صدا پېښه کو صدا اورو د چکم <سلام> دې دې خان دی وانزل الله علی کتاب الله زمونږ ته حالتونه نړاوغلی دې ګرانکار دې داسې خلکو کو الله پیدا کړی او کړه ولرم ټینګیور ته بیا وانزل الله علی الکتاب الحکما وعلمک ما لم تكن تعلم او دا لګره دې په طابا نو قران قران دې باندې را لګره دې قران چې تذکر لوی کتابو معمولی نو وال حکمه مفول د فعللی معضوفوا تا کل حکمه او د کلی تاته اعلم د سنت سونهته اعلمې د کړی حادی سې تهودري مکه مععلم تو کوونته لمو چې قرآ او حیې در تهو د فضل الله رحمت د فضل الله او د رحمت معې و فضل سری او رحمت سری د فضلېعلیکل کتابم او رحمت اسرے والحکما پویا پسنتو سنت او د قران علم د نصیب شو فضل اللہ او رحمت دی نصیب شوه دنه بل او چته وه دشتا وعلمک مالم تو کن تعلم او هی خود تا تا هر هغه څه دی دل تک یو مفسر معنی کړي دا او دا کتاب بل مشهور دی او په دې پښتنو کې دا غي تفسیر ریواج دي په خا دین زیاتو په دې جماعتونو کې دا تفسیر پروتو تفسیر الحسینی تفسیر الحسینی له کوم غوړه کې څه معنی کړي دا تفسیر الحسینی مولا حسین الکاشفی الوعیزی داغری کړي 910 کې هغه وفات ده لس مې صدې هرات عالمو پاکستان کې په پا افغانان سیمه کې پیدا او هغه شیوه تمایلو هغه به چې شیوه ماتومونو طلا نو شیوه سپوتونه به کول نو چې یو واعظغو خطیب غو چې کم مجلس نه دا غی کار کوي هغه دا چا ست دن سپړ واساتې او ډیر پیسې ور کوي بس لزا ساتي دا غی کار بیا هدا تفسیر کې پدې دغه معنی کړي دا وہی نبی علیہ السلام جزاء اللہ معراج توخې جولما نوزما په حلق کې یو قطره ساس کې وکړو نو هغه ساس کې دوهنه ماته الله هغه ار سوخو دو اور سي راتوخو دو علميږي عمر کې راتوخو حلق کې یو قطره وکړه نزه نزه پوي ژوند ما کانو ما يكون زباره خبر شو ذالمه چتوي چما د عموم د الفاظ نه راکنه دغه ار څه مراد دي نو محکی یو آیات بقره کې 131 151 نمبر آیات کې کمار رسل فیکم رسول منکم یتلو علیکم آیاتنا و ویع یزکیکم و یعلمکم کتاب والحکما و یعلمکم ما لم تکونو و ما لم تکونو اوې خو د تاسو هر حدا علم غیب چې تاسو په پنځنپوهې نوخه ټول خلقو ته ده هلته خدا پیغمبر ده ما اول د ټول خلق ده وی خدود تاسو ته کماد د الفاظو د عموم نواق ده نو عالم هم به د عموم نه وی خدود تاسو ته هغه څه چې تاسو پنځنپوهې ده زخائر د آیات دلته پیش کړی او سینه ده او د سورته انعام 81 نمبر آیات کې موږ تیر ش را بشي وعلمتم ما لم تعلمو او خدای شو تاسو ته تا اغه سوچ تاسو په پوهه نوې نویل یې غیم هل مغم ته خدای شو انا ما د الفاظ د عموم نه نه دي ما نه احکام دي ما نه دادا وعلمک ما لم تكن تعلم اوې خدود تاسو ته تا اغه احکام چې نو ته احکام د دینی تاسو وو کوو نه د علم غیب یو کوو علم غیب نو خمنه پیغمبر په پاره ته الله وای سورته توبه یو سل 1 نمبر آیات چې الله سوې ها و مممن حولکم من الاعرابی منافقون و من اهل المدینه مرضوا النفاق لا تعلمهم نالموم پیغمبراتا تاغن پیجنیز پیجنما انا آم یو پنزو سیاد کیوئی قل لا اقول لکم اندی خزائن اللہ ولا آلم الغیب آن پویگم زپپوٹو سیزنو آل تاوی زن پویگم او دل تیرا تارسو خودو ماکانو ما یکون سورت مائدہ یو سن لحم التا د ټول پیغمبرانو نه نفکه یې د غیب او چې غیب سره نشته يوم ای معل او رسول وي یقولوا ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا 109 مائده علاوه انبیاء راجمنګي او وي الله موږ نو پویغو الله موږ ته ته پټه ایبو پته نشته 188 نمبر د سنت عارف اخر قل املكو لنفسي ربًا ولا نفع إلا ما شاء الله ولو كنت عالم الغيب لستكثرت من الخير کو پیغمبروی که زپوې په پټو سيزونو باندې کپپټو سيزونو خبردار لس و لستكثرتو من الخير ما بزال دین خیر جمع کړو وما مسن يسو او ما ته په تکلیف نو رسېدلې اوغه پیغمبر دې پوېن دې انبیا پوېن دې سوره نمل 15 پېتا آیات کې وې قل یاعلم من فیسماواتی والارض غیب الا الله نپویګي هغه مخلوق چې په اسمان نو کړي او کته دمګري الغیب پاپټو سيزونو الا الله به ځل نه یوالا پوې دې اودل تا تفصيل حسيني مولا حسين وینا پیغمبر پوې دې زما حلق احساس کې وک او هغه تلال او زپاره سماکان او ما یكون پارسه پويشما دا شی او تمایرو داغه کتابونه دي انوار او سهيلي دابل کتابه روزه تو شهدا نور کتابونه مغلی کلی دا واعظان دي خطيبان داغه نه بیان نه کوي دا هوار ګن پای کې دي کلیره داغه نه تقریریات کې دی په خطبه منبر ته پاسه کینی یو یا مخ تهون زیات دا نه یاد کړې رودا ګندو نزدکه بیانې داغه د خطباو او د واعظینو د پاره کتابونه لیکليدي او هغه شیو ها شیو تمایل او داغه شیو رنگو ور نو وکانه فضل الله دا خلک دې ته نو چې دا کتاب چا لیکلې وکانه فضل الله عليك او د فضل د الله په تابانه ډلوي لا خې د من نجوا او او ګور تا ته ځل نشي رسولي ها نو کدای دا جړګی کې میټنګونه کوي الله وای دا ټولې جړګې ساحلاب غلطي وو درې قسمه جړګې سړي لا خير فی کثیر من نجواهم نشته خير پټې رو جړګول د خلکو کې یارا شیطان بارا شی وسوسه واچ ته چې حق بیان او د الله کتاب یې له خلکو لې به خراب شي او غم خادی به خراب شي او خلق به تس نشي ځب یوازې شمه بیا از ما غم خادی ک یک کټ پوزه بنره وړی دا ټویری خبره پړه کې راځي الله وې کپدی خبر, پڑھے رازی. اکا پدی خبر بانے دی د اجرګی او میټنګونه کوي کنو دا ټول میټنګونه غلط دي درې قسمه یو پدی باندې میټنګ او جرګو کا الا من امر اب صدقتهین لكن اسو کوم چا حکم کی په صدقه باندې الګه یا دې میټنګ کو را جمع او ان شاء الله دا غمال با په درسونو باندې لګو پسې خلکو به لګو دا الله په دین پر صاحبه لګو چې دا الله کتاب د رسولو لپاره څو قسمه قرباني به من تیارو چاندو کو راځه کپای کی هر قسمه آلات لګي اسباب لګي نو پیسې غوند کو خرچو کو صدقه او ذا الله دین عام کو دے خلق او کتاب او سنت او دا جرګه صحیح ده او معروف یذمه جرګه میټنه په حق بیانولو الکه سوق بدا الله کتاب بیان کی معروف قران او سنت پلانځه کی بد در سوق کی وی پلانځه کی به سوق کی بایداګه چا سوقه خرچ لزت تابع دارم خو سوق تیار شي د بیان کولو لپاره نو خرچ جمع شو کاسانم مقرر شو چې زه به خپل کې بیان کوم 파رو جمعه بر اعظم 파رو افتبر اعظم درس وکوم دوره وکوم نو یا نی بجنتا نو د پاره جړګاو کا میټینګ پدې وکا درې نو دا ټیک دی او اصلاح هم بین الناس یا اصلاح د خلکو سنت معاشره سي بیانوم چې د خلکو اصلاح شوي د کوړونو د خلکو اصلاح شې ده کې دی نو پدې جړگا مټنګو کا پدې جړگا مکو وا د دنیا لپاره دا درې جړګې ټیک او که پدې دریو جړګو نه لا و نو لري الله لا خیر فيه کې خیر پکې نشته ا وبي خیر مټنګو نو جړګېری و ميا فلذالک ابتغا ا چا چو قضا کا د پاره د لټو نو د الله د نظام ته یا که اصلاح ما که دین بیان و ما که خیرات جمع ما نو د پاره دې چې زما رضمانه شي منگم چدا درس کرو پدی که منگ نصفی دارا پدی که ارکر محالات منگ گو رو وینو سرد آقین اخو منگو پدی که در اللہ رضا چا اللہ زم منگ نرزا شی و منگ لاللہ مقام خیسته کی دخل کو آکی دی سمیشی پس او پنو اوتی عجر نظیم نظر دیش ور بکو منگ اجر عجر لوی چا دخل کو اصلاح اکرا در الله رضا در پارا مالی جمع که الله اللہ رضا در پارا پسیز اولگاو په صفاو فنوتي اجرن عظیمه لوی اجر بولور کما اوسه پس متصل آیات راولو که خلاف کوي و مېو شاقق الرسول من بعد ما بینا لولودا اچا چې خلاف کو د پیغمبر فزاغنا چکارو شواغتا سنت دیګه چې تا حق بیاناو اصلاح د خلقو وکړه د قران او د سنت نا خلاف دو پیغمبر چې څو لووسی چې صدده دینه چې ته پوسوي حق خبره دادا اسلام خبره دادا او هغه بیان کتا تا او تا هغه بیان ملاو شو چې پیغمبر سہی تریقه دا غمون او خادو کې او ته خلاف کې نو غل دی نم دي زه اوصا ها وميو شاقي رسولا اچا چې خلافو کو دو پیغمبر فزاغنا چکه کارو شوغه ال حدا سنت طریقہ حدا سنت طریقہ او ویت به غیر سبیل مومنین او روان شو بيد لری د مومنانو نا المومنین کی الف لام عهدی خاص مومنا صحابه کرام د صحابه کرام لاره پري خدا او د نور لاره پر روان شو نو ولی لک قرانم و انعام کی برائشی وان هاذا صراط مستقیما فتتبع ولا تتبع سبلا فتفرق بكم من لار دلار تابشې د نور لارو مطابق کېږي دی لار دی کتاب کې لار د پیغمبرانو دا دې کتاب کې لار د صحابه کرامو دا دې کتاب کې لار د تابینو د حق پر دا دی کتاب مسلوان شي اواز دی کتاب دی پڑھی خودو دو نو د غلطه لاره پر سلواج نو تبا بشي نو alli ma tawalla نو ابلو مون دلا اخواجه دی وړي کم اخواجه دی وړي واو لوي شرطه کوفر ته قران پري دي دنبو کوم دلا جهنم ته سات مشيرا او د بزيده جهنم جي دګز دو سبب پوي ن تلار د گمراهي پر لا روانو جهنم دي شي مخکه یاتونو کې تیر شو عمل دی نه ایمان ایماندر ک نشته فلا وربی کا لاو منونه شپ پهوس کې دلته و چې ایمان د نهلاې په اعتبا پیغمبر لوان نه نو ونسلی جاهننم جاهننم ته بې دننه کوم چې خلاب د پی غمبر دی وو صورتې محمد بد کې برشي ان الذين كفروا وسدوا السبيل لله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى ها اه هم بعد ما تبين لهم الهدى لا يضر الله شيئا وسيهبط اعمالهم ده پیغمبر خلاف کو نو عمل برباد شو نو حا صورت دې صورت کومه کې تیر شو چې خلاف د پیغمبر دې او ایمان د نلال فلا ور ربیکا لا يمنون نو چې ایمان د عمل د تباش نو ځه خودښت کنه و نسلی جاہنم نو سلی نو جهنم ته بده دن نه کما جهنم ته بده فتوئ اوري اورته دا داسه کتاب دې فتوئ اوري و نو سري مفتنه ته فتو قران کښتا و لنسلي شد مشرک او مبتدی ها د مشرک زم جهنم دی ان دو ما یشرک بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومواه النار او د مبتدی چې سده د پوینه د پیغمبر د طریقې خلاف کې نسلی جهنم جهنم ته بيدن کما وساد مسیر او د پرځري د جهنم دی ګورا پت بعد پیغمبر چې لا نړيو کلام دیونه په خلاب دیو که سره د پوینه عملي برباد دی ایمان د نزي جهنم دی زيد نو ول خلاف کې ظالما یلو مړ ساتنه نو غونانه د پیغمبر کو څو تابعداریونه کیوا چې د پیغمبر تابیدوونه کړه د صاحبو تابیداریونه کړه نو نسلی جهنم دنبدکم جهنم تا حلا وربیکا لا یؤمنون حتا یف حکمو کا فیما شجربنوم قسم دی اللہ و ایمان د نلا لا ا محمد کوي و سیهبتو اعمالوم زر دی ظالما عمل دی برباد شو ا دی وې نېدم کړه پدې نه ایمان پسه جهنم دی دی اللہ اکبر شو وساع دې راته سو کوم دا خلک په عدالتوي وازو خوښاله پتو نه ورکو زه خو د قران مضمون بیانوم بیا خپل سوچ کوه چې دا څنګه دی او څنګه یې ما ان الله لا یافرو ایشریک دا چې کیسه نه بیانې قران ان الله چې صدقه ته کړي زمثل چې مکوما نو شي یو ورو دنګو کو جهنم ته وسات نشي زې زو تفسیر او شریعت ګوره دا هغه کول نه کول برابر یا په دې سفیدش سمعی یا په پويګه او په د شادو انا په کار کیږي او زجر مشرک ته په شرکه ان الله لا یافرو یشرک بی ویا فرمادو نذالک لمی یشاء دا سويم دهشه مخکم دا سې آیت درشه وکنه ترشه و دي سو کنو ترشه و ال تعالی سې یاد لرې کنا ان الله لا یافرو یشرک بی غور د قرآن مضمون مقصدونه یاد کړي ان شاء الله چې څو کوی او آیات وي نو زویم چې دا آیات په فلانی صورت کرے او فلانی په ایسه کې دازه کړي هغه نیوړي کې سره تجربې مات لري او چې دا آیات کم صورت کړي زبا خیم انشاء الله چې دا په مضمون باندې ده او په دې صورت کوي او په دې څه کوي ها دا سیاقې قران اوسه کا مخه مشهور جو په قران باندې ودا جماعت سره د قرآن رسوخ یاد وکنه ان الله هغه څو نور په مشهور دی او نور دی په منطقا او فلسفه خدای دا غوول وردی یا چې موږ مشهور ازمږ بلګری پاغم خوش خوشورت دی غو چون کې زمون خاصه بیاداده نو ان الله لا یاشرک بی و یاغفیر ما دونزارې کلمې یشاء به شکل لا کوي چې شرکو شي دا سره چه چه ماسه ده شرک پیدا که زو تا مافی نکومه لاوه که د دنیا نه بغیر تو بیلال زو تا مافی نکومه ما. ویا فرو مادونه زالی کلمه یشا او بخنه که داغ گناهونو چه سیواده ده شرک نده آغا چهاتا چه خوغیشی شرک نه علاوه د نورو گناهونو مافی کومه ما. اگر کلوی روی گناهونو نئی. او که خوغ همیشی که خوغ همی نیشی نه سزا بوده ورکم شرک بغیر توبه نه مابخومه لمای یشرک بالله فقل ذلذ ولالم بیذا هغه چا چشرکو کو د الله صدا تا کې دی گمراه شو په گمراهی لری باندې لری ذ گمراهی لار باندې روان شو ګور التم د آیات ویلو خو الته ویلو پاخر کې فقد فقد افترا اسمن عظیما اسمن عظیما او دوی په اخر کې آیات یو شان د اخر کې فقات الف زل زولا، او زلالم بیزا داوري ال ته خطاب آلی کتاب، پوئی ہوتاو، ہوتاو، ال کتاب په خلکو تو مولیان او تو نمولیان او ولیاو کار جوړ نو امیانو وبکاو ال ته افتدا کړی د مولا د زانه یو طریقه جوړه کړی د لویا او دل تام بیاغه طریقه کړی دې په ګمرا شو جوړ کړې ول مولاده او کړې دې می نو امي په ګمرا او هغه جوړ کړې داغه د پاره افتدا شو هغه جوړ کړې افتدا او د پیغامولو کو دې په روان شو دې په شو ګمرا اوس پوه شو کنه دلته خطاب اميانو ته دې دلته خطاب مولاده دې مولای سپتا ویا پھر وږه موږ پیر سپ ویری زمنګ مولي سے ویریو نوداسې فقظ الله وذلالم بیدا تا کې دې گمراه شو په گمراهیل ری اسه دا شرک وایسته یاده شرک شرک منګه کو چې دا شرک وایسته تا نو دا شرک پیجاندل غواړي چې لوګوندې بعضي خلک وي دی مله بس ساده سدا شرک ټاکلې چې شرک دې وشکره دی شرک دا الله عيسى موږ مخې پوسولو کې دې بیان کړو هو خلګونده کې د دې وضاحت کوم پدې چې شرک دا مجموع الفتاوا ده ازه سهم جله دا اول لسم جله اول لسم 17 جله سشي ده مجموع الفتاوا بالاخره ځان عالم دي سلور سوا یو یا صفه کې دی دکي چې دا شرک 101 ده چی بودت سجیده که یو کنا سنو کارونه ده شرکشتا چار سو اکتر صفا خیصتا بیان ده کری اللہ دو پی رحمت و نوری گی الیو پخپل زمانه که دن خدمت خزمت کری ده خودتی او وست که دیر زمانه که ده جل که تیره کری ده زوانی جل که تیره کری ده خواب چار سو اکتر صفا شیخ لی کلی دی و اما زیارتو قبور الانبیاء او صالحین لاجل طلب الحاجات منهم او دعائهم هر زیارت دې تللی تل قبرونو د انبیاء او د نیکانو ته د نیکانو بندګانو ته انبیاء او قبرونو ته د سبا پادا طلب الحاجات چې طلب کې حاجتون دا غینا به چیرا خزانه را کا غاريره کاو دې را کا او دوائم یا دوا غانې زغنا قسمونه پاغي خولل او زننا يا خیال قماني د دې په دې کې لوړ روان دي ان الدعاء او الصلاه چې دوا غاني منزنا عند قبورهم د دې قبرونو صلاه افضل و غره دي منه دینا فل مساجد و جمعات و نو و کې ذلتا دواګانی دلته منزونه او دلته طلب کول د حاجاتو خو قبليګي دی قبلو مود انبياو سره د دې قبلو مود نه کانو باندې ګانو چې د کوم نه نه قبليګي فلم ساجدي والبيود د جمعات نو د کورونو نه نف hazards زلال ونشر كون وبدا نو در دغه شرک دې دغه بدت به اتفاقی ای مت المسلمینا پاتفاق د ټولو علما او مسلمانانو چب کی خلاف نه وکړي ولن یکن عہد من صحابتی یفعل ذلک یو صحابی دا کار نه وکړي چې دعا د پیغمبر ته تلی دی دعا د یو غلیله قبر ته تلی دی قبر ته یو نه تلی د دعا د پاره د حاجت د پاره د قسمونو د پاره د منځونو د پاره هاي ګورہ وقاله ابو حنیفه نبیاوی او چکهله قبر تضی اول ته دعا که ذوې طریقه کوم ذکر کړم واتفق العلماء اربعه وغيره من السلف علی انه اذا راى يدعو يستقبل القبلة اتفاق دو علماء اربعه درین علاوہ نورو چسه له اراده وکي چې دعا وغالي نو مخبه قب کي قبليته دعا کي مخک قبول کي د زده آداب نه دي ولا يستقبل قبر النبي او نو به مخکي قبر د پیغمبر تا د پیغمبر قبر ته مخک نه او اما بیا وي قال مالك واشافي وا متول وي وقالا ابو حنیفه بل يستقبل دې به مخ کې قبله ته امدارنګي و یا کو القبر عن يساري او قبر به د غس ترپ د خپل ځان نه ګرځي قبر ته د وذري کې خلک وشه د قبر نه غواري نو د قبر ته چې دی نو به غس ترپ قبر ته ګرځي او مخ بچا ته ګرځي اوګه دا غس ترپ دا به قبر ته ګرځي او مخ به کومه وا ګرځي قبله ته دعا د پاره وګوره دادو چې قبر تا ولاره خلک د قبر نه سوال کوي کا نه مخبه قبليته کې او د قبر چې کوم طرف دی نو په دا یعنی سر طرف ته بوته او دريږي طرف ته او مخبه قبليته کې نو دا چې هر طرف ته او دريږي نو دا ګس طرف کوم طرف ته راځي قبر طرف ته دا ها داغه حالتونه دا شرکو چې په دینه ال تلاله دا بود تسجدهو که ده آشرک ده نور شرک نده هدارنگه دو علماء و کتابون قدیبانی گواری دا دا اغا بل کتاب ده دا بل جل دا اغا تییس جل دا رشتم جل کی دا خبر دکڑی دا, دا دو سو چوبیس صفحه که دو ذکر کئی بیا اوی منزواننام فقط اتفقا یمۃ المسلمین علی انو ليس من دین الاسلام اتفاق دایم او د دا مسلمانانو په دې دي چې دین اسلام نه دا خبره نه ده ان ته خص به صلات نو دعا نو غیر ذلک چې ته خاص پی پمنزونو په دعا صلا د انبیاء او د نیکانو قبرونو او ته به مونږ پاره نه زه دعا غانو زه پاره چې دعا غانځل وعمان ظننا ان الصلاه والدعاء والذكر فيها افضل من المساجد فقط كفر ما شاء الله لچاچه دا خیال او ګمان والے چې ان الصلاه والدعاء والذكر چې مونږ او دعا او ذکر بلې قبر صلاه افضل ورنه دې قبر نه په المساجد په کم دی کی په جمعتون کې خناقبلیږي دې قبر صله خقبلیږي ذکر و زاکرین زیاده ځکه په نچاپه نا ناشو ذکرونه کوي الته منزله کوي الته دواګان غواړي نو دے سوئے دو 224 صفحه کې لري فقدا کفرا دې کافر شو بیا وځه صحیح هنو کې راغلی لعن الله اليهود و الناس راي تاخذو قبور امبياي مساجد اولایک شرار الخلق عند الله يوم ولای کزامات فی الرجل الصالح بنوالا قبر مسجدہ کلا چې منشی په خلکو کې یو سړی نیک جو کې دا خلک په قبر د هغه باندې زید سجدی پاغ قبر د پاسا گومبته نه جوړې دا قبر سره جماعتونه جوړې الته خلک سجدی کوي و صور فی تلک التصاویر دا مو شروع کی اواکا تصویران جوړې دا سره ذکنا مرجسمی اولایک شرار الخلق عند الله يوم القيامه دا بدترین ده خلقونه دي فورس ده قیامت کې بدترین ده خلقونه دي روڑا او دا خلق راغه وینځي لسمو آهي دا فتاوا ده علماء بلد الحرم شرغ دغه ته و دي قبر سره پدیه قضا له شته دعاګانی منزونه او ذکرونه عبادتونه ختمونه خ قبلي کې د جمعې او د كونې دادو کوپره دا او د شرک قیدنن وروه ها دارنګ هدا اغه نه سوال کول دا فتاوا ده پنځاو یا صفه کې په دیل کې لیکل دي فتاوا علماي بلد الحرم پنځاو یا صفه کې لیکل دي چې شرک څه ته شرک دی مولا شرک چې د بوته سجده کوي هغه ته شرک وایي اوسو ګورغا دا دازه نویم دا, دا سوق فتوا علماء بلد الحرم پیلزاو یا صفا که حکم من یقولو یا محمد یا علی یا جیلانی یا سره یا محمد یا محمد یا علی یا علی یا غوش ازم دستگیر جیلانی ریا پیر بابا یا که که سه بخول پکرال که نا دا, دا, دا حکم باره کې ها په واخله تکلیفونو کې تا اواز کول څنګه جواب اذا کان یوری دوعا ها ولاه بهم کله چې اراده وی د بللو دې کسانو او امداد وګختل په دې صدا دا خیره غواري د پاره د دې چې دوا او د او مدد تی وغاری ف هو شرک اکبر دې مشرک شه په شرک لوی سره مونږه طلب څه شرک او د الله د کور امام او امامانو تسوي د لوی شرکو کو او فلانې علامه د شپنې کوي لوی شرکه او کوي اب یا وی شیخو پریدا مخرج ان الملا د دې دین نوته لري فعليه ايتوبه ال الله عز وجل لازم دي په دغه توبه باسي الله تا و ايذو والله وحده او یوازی الله رامد کې چې یا الله الله زمان غ دو شوه دغ به توب بعضې پو ځکه اللهې ع یوج بل موتن راضا دو یشي پوو غ جالو کوم خو د بیان کوي شرف سطته بیاوي ش حکم زه به ح د غیرله یو سرب د بل چاپونبانې اللالو ک ګره چيله پسو د بل چاپونو باندې علال کې دا سند لري او دې ویجا کان الواخو مازه کړ فلای جوز الاکرم من هذه الذبای لانها مما فعل لغیر الله به وهذا من الشرك الاکبر د بل چاپونو باندې علال کول چې زړه د په وجه الله ته نزدې شمه نو دا عمل من الشرك الاکبر دا سند لري دا لوی شرک نه دی زکه دا عبادت ته ان صلاتي ونس... ون... سولات... و نس و ان صلات ان صلاتي و نسكي و محيا و ممات لله د بدن او د مال د چا د پارهي الله د پارهي او د مخلوق د پاره او کو د څوک د شرکو کو دا رنګي د ذکر کوي 381 د شرک مله د دې سړي د شرک دي او شرک ده دا د شرکو کې ها 381 صفه د ذکر کې مجموعه د چای فتاوا علماي بلد الحرم دا مونږ نه لیکلي زمونږ د پاکستان نه لیکلي دا د خلکو لیکلي دا, دا, دا, دا چې د الله په کور کې سکه ایمامت کوي اصل معمولی خبره کړه حکم توسل بنبي نبی اوي اما توسل تین 81 صفحه اما توسل بدعای او الاستغاثه بی او طلب او نسال عادی او شفای المرضی طلب د امداد دے دا غنا چې د بو دشمنانو او شفای د زما د بیماری چې زما بیمار دی ز بیماره ما دانا دا نه د گذندې په لږ دی کوک شوې ما بابا طغراغنه مولانا لریتا لوا دې دانو د پاره بیا ګل بابا الله د کاکاسه په پاره د بچو په پاره د خزانو په پاره بری ایمان ته دا زی داتا سي ته دي ډیر روان دي او طلب کوي د استغاثه نګه بل نګه په بابت روان دي ننګا دا نویداس وه هزار هو شرک اکبر پدې کې دی یو صلی زیادت تا دربار تا ولی تا قبر طلال علالې کوي څرته په بنوم دا جایز دی جا. او زه د سدا الله سدا نږدې شم د دې وجا او قرباني کوي هغه ته را مدد شوی زم ما بيماري صحت زم ما ګوزن زم با فعالجه مالا بچي خزاني د تغالی په نو دا څه شهره شرک اکبر د لوی شرک ورور پا ذا هو شرک اکبر وہو دن و او هو دین او بی او دا د ابو جهل دین دی دی ویری ها چهره دوسه ځات هم کله موږ د نفسې شرګ وایو او د یوې بوجاه له مشرکوم ده او په شان د شرګ دچا د ابو جاهله درې سو یو وتیاسه فضا خو یاد کوي کنه دا لنګي دا موږ څنګه تری یاد کړي تاسو کوشش اجازه بعده بعده خو یاد کړي 300 19 صفه 391 صفه کې دې ذکر کړي ها 391 صفه ها دا 391 صفه ان اصحاب و و و تقرب الاصحاب القبور بالنذور او بالذبائح او بالصلات او بالدعاء او بالاستغاثه تقربو قبرونو والو تا په نذورولو په منختو په علالو او په منزونو او په دعاګانو او په فریادونو د صدا اته فریاد کوي داغه نه دعا الته منزنه کوي الته علالي کوي الت نظري او چراوی کی كله شرک بالله دا ټول شده چاسره الله سره فلا يجوز مسلمن، فلا يجوز لمسلم مسلم دا جایز ندی الید صاحب قبرن چاغا دعا د قبر والو نغوالي دا مسلم مناسب ندی روړه چه وسره ني التزيو دا غنه دې ها دعا غنه غوالي نبي عليه الصلاه والسلام رب العل اوغه تا پہا کې کدام شرک دے چار سو ستاون صفا دعوی ملتا شرک شرک کئی دا استاد لگیا دے شرک شرک کئی چار سو ذکر پتاک شرک موجود دے چار سو ستاون صفا شرک لنو تا خبره خبرنکونا گورا دعاو النبی چار سو دی فتاوی دی کلی سم مفتیان دی که نا دعا او رابلل را بدل د پیغمبر رواندا او پیغمبر ته ول استعانه او امداد او تل په پیغمبر چې پیغمبر زمونږ امداد وکا یا محمد چې خو خاصه که نو بعد با د موتي پس د مرد دنه فی قزا الحاجات پو دا و کے. آواز و کشکل دا او پر کورو د حاجاتو کې چې زمما حاجتون پوره کوي پیغمبر پاسځو ته واسطو او کشل قرباته او په لری کولو د مصیبتونو کې اکبر دا شرک اکبر دالوی شرک ده یخرج می ملت الاسلام د اسلام نه خارج دی وتلې سوان کان نزال کاین د قبرین بعیدن برابر هبره رکدې د پیغمبر د قبر سره ولاړ د دعا غوړ حاجتونه ام بعیدن انو یاد لړی لکه د پاکستان نو تا واسکې کای یقوله کوي یا رسول الله عشقینی او د الله پیغمبره مال شفرکا او رضا غای بیز ماروک شوی اپس کا او نحو زالکا یا په مصر د دی نو دا قسم الفاظ او چغی وحل دارورا ناروا دی شرک دی شرک دی حای او سنے وی چگورا حدیث کی چرازی من صلح علی عند قبر سمیتو و من صلح علی بعیدن بلغتو سوک چی درود ما سرد ما د قبر سرد وی نزاغه اورما لړینه چوي ما ما ته دا رسول شي امام حدا حدیث ذکر کړل 57 صفحه په وح حدیث الزعیف عند اهل العلم دا حدیث کمزور دی قال متیمیا هاذا حدیث موضون على الامش دا حدیث موضوعي دی بوجه په امش اولل به اجماعهم دا ونګي مجموع الفتاوا اول اووشتم جن دو سو اکتالی صفح کی بیاغذ کر کر دا حدیث سره دا کمزور رہے دا موضوعی رہے ما من احدی نیسلم علیہ اللہ رضا علیہ روحی حتی رضا علیہ السلام دا ټول حدیثونا ویلیس بسریحن دا شرک دا و خرور دا, دا شرک خبری چه دا الله پسی فتنو کې الله سره مخلوق برا خدار کے دا رنگی دا دا دیوبن دا علم محمد بشیر شاہ ثوانی د هندستان دی او په هندستان کې عالم وو ورته دی یو بندمنه په نوم نه اوازې منګ کتابونه منو منګ اقوال منو محمد بشیر شاہ ثوانی سیانته نصال داغري کله 218 صفه کې دی لیکي 218 صفه کې چا دی وایي الدعا و النظر و النهر عبادت دعا کول منخت پیشکول و النهر قربانی پیشکول دا عبادت تے فریاد کول دعا او شکرانے دا عبادت تے و عبادت غیر الله شرک و کفر او عبادت بید اللہ ندا شرک و کفر دے چا منخ تا دا لانا بغیر دا بل چاپو نم بانے پیش کرا نو دا غشر کو کفر دے دا لانا بغیر بل چا تے غائبانا آوازو نا اکڑو دیوبان آلیموی دا شر کو کفر دے دیر زے دلی کردی کتاب کے و وسیلہ کے بیزن انشاءاللہ کے خیلی بیان کوم او ایک سو پچسسی صفحہ دا دی بیاو گوڑے ایک سو پچسسی صفحہ کے ذکر کر کے چھ شرک ست ہوئے اے دا تول ہاں چشر کوئی سطح ایک سو پچھستی صفح ذکر کئی ہاں ایک سو پچھستی صفح ذکر کئی محمد بشیر شاہ سوانی رحمہ الله ہاں یوسل اتپا زستما صفح ایک سو ستاون صفح ذکر کری ری فیدا و نقصان د مخلوق نگلل فیدا و نقصان ایک سو پچیس سی اتاون فی شجر او حجر او قبر او ملک او جنین او حی او ميت او یلفعو او یزرعو چنو چا دا کیدا الله په یو ګټه په یو کاني په یو و نا په یو قبر پرستا جنني باندې ژوندۍ او ملي باندې فایده او نقصان وسولو او یش فو فی حاجت من حوائج دنیا یادې شफारس کوي دا الله سره زما په یو حاجت کې د حوائج دنیا نه یادې وسلی پېش کوي الله تا لؤ فإنه قد أشرک مع الله لودشر کو قد الله سلا دسوګه فقد أشرک مع الله 158 صفه کې لري کله چا شکی دا کتابو نماز سره دی بیا وي ونظر بالمال على الميت ونحوه والنحر على قبر ها ګور نظر د مال په ملي باندې او داګه د قبر سره دا خو د زمانه ته جاهلیت کاونو دا خو د جاهلانو کار دی اه او سپید بابا سوئی راشد دا دادر پیر بابا کتاب دی تذکرۃ اللبرار والاشرار دغه منخت یو شکرانه د بل چاپونم پیش کول داشر کو کو فرد دی دا, دا تذکرۃ اللبرار والاشرار دی د پیر بابا علیه الرحمت ملفوظات داغه خوند دروازه اخونو ها د 241 صفه کې 238 صفه کې ذکر کړي الله اکبر دا مل او د یسي له نې تشرک شرک, دے شرک دے دا دی دا همنګا اغامه شو نمونه خروار پیش کوخه 238 صفه دې نه پیش کو 200 د پیر کتاب کتابو ګور ایو پیربابا دی پیران نمانی ساری پیران من منوخا داد پیربابا کتاب دی دو سو کې صفح کلی کلی د دو سو اٹتیس نشورو کن دیو وی قال النبی صلی الله علیہ وسلم حرم اللہ و ما زباہ امدی الاسنام والاوسان والاوزار والآبار والنجار والانعار والبیود والعون والاودیا بیاوی فضا بحوه پا درگاہنو پا زیارتنو پا مزاراتو دکیزا بیا زکر کنو بیاوئی فضا بحو مشرکن سوگ چه علالی علتکینو داغم مشرک دے والمزبوحتو محتتن او چه کمشه علال شو داغم مردار دے ومرأتهو بائنا او پا دی سرخز جدادا ده با بیا سکئی نکا با تازه کهی که نکای تازه نکلا نو دا حرام دا وی تو آم بردن بر قبر ها جائز نباشد وی حاصل دا چه تو آم رو القبر تا دا جائز نیدی پوش دیوه پیر باباوی حرام دی ناروا دی دو گورا او من گوزه خیر دی جائز دی نو دا اکوری فتوالا تانتا چاہ کتاب دے فتاوہ حقانیہ اکوری والا حقانیان تے فارغ دی حقانی حقانی چیزانتا ہوئی حقانیان دی میں شکا چکمہ خبر ایسی کری منگوائی چھو دا سیدہ ہاں او گلتی ہر چاہ کی گی نو دا دویم جل کی فتاوہ حقانیہ دو سو اٹتر صفا کی لکی دو فوزیفو کسا الفاظ ویل جائز دیتینا دو سو اتتر صفا پیر کے نام کا وظیفہ کرنا بعض لوگ پیرانی پیر شیخ عبدالقادر جلانی یا معین الدین اجمیری کے نام کا وزیفہ کرتے ہیں تو کیا کسی پیر یا بزرگ کے نام کا وظیفہ کرنا جائز ہے شرعن یا نہیں جواب ورد اور وزیفہ کے لیے اللہ تعالیٰ کے اسمال خسنہ کافی ہے فدرودنو کیوں پو وظیفو کے دا اللہ کافر کافی ریخا کسی پیر فقیر کے نام کو بطوری وظیفا لینا اور اس کو وزیفہ بنانا شرعن جائز نہیں ہے شرعن جائز نہیں ہے اکوری والا خمداری کے لیے. اس لئے صورت مسئولہ مطابق ایسے وزائب سے اجتناب ضروری ہے دا ضروری دا سی وزیفونہ زام بچکولسلی ضروری ہے تیخ پر مشلان منی اللہ نے امچدا فجفیل بابا ویلی فلانی بھی دادا کوئی چاہ دیتے فارغ دی او دیدہ رواج جوڑ کرنے دا غلط و سیزن بیا ہوئی وی علامہ مفتی محمود حسن گنگوی رحمہ الله وظیفه کے طور پر پیر صاحب کا نام لینا جائز نہیں د پیر سی ابن مغصل جائز نہیں دی. دا فتاوا محمودیہ بن زل سمجن یو نوو کی ذکر کړی دي اغه فتاوا محمودیہ چکم محمود الحسن گنگوی رحم الله الیک د دیوبند اغه وی د یو فقیر د یو زبرګ نوم په وظیفہ کې غسل جائز ندی دا په حق فلان ولی په حق فلان ولی په برکت فلان ولي په ځای فلان ولي په حق بیاي کا په حق رسول کېږي او په دواګانو کې واته د حقانو خبره مانی تر دې بل محمود الحسن غنگوی رحم الله خبره مانی ها دا رنګه کې دا قسم الفاظ ول دا رو اجازه نورم پدې کې 80 بټه پټم خیم ان شاء الله فتاوا مفتی محمود سے د جمعیت علماء اسلام فتاوہ مفتی محمود دا اول جلے پدی کی وینی دی اولیاء کرام سے حاجات طلب کرنا جائز نہیں یو سل یو کم او یا, او یا صفا وینو خیدی غوئی بے سوکا ہاں وینہ دے رگرانہ را لیکن خودی وینہ دے رگرانہ را یو سل یو کم او یا صفا دیکھا تُو خلق کو نروان دے کدیو ایدان نروان دی نبیات دے خلق دس ربیت تعاون شریف کئی بیا اولیاء کرام کے مزارات پر چراغا کرنے کا حکم چراغان اولیاء کې مزار پر جا کر ان سے مراد و حاجات سکتے ہیں یا نہیں مانگ سکتے ہیں یا نہیں نہیں نہیں نہیں مان سکتے دارنگی اولیاء اے بابا اٹھ میں تجھ سے مانتا اور میری حاجت کو پورا کر مثلا دولت عورت مقدمہ میں کامیابی لڑکا اسی طرح ضروریہ زندگی داند کے درد کان کے درد کمر کے درد نمونی اغسطی زما دملا درد زما دغاخو زما دغاخن درد زما مقدمی کامیابوار مان بچے تول زر رتون دولت دولتا آیا او بابا تو او بابا اعظمات داو کا دا جائزی کنی دی نو یاو سل یاو کم او یاکی مفت محمود سے فتوہ دا نی پدی طریقہ اغین آواز کول التطلل دا حرام دی ناروازی نشتر بیاوی اہلی قبور کو اپنا وسیدہ پا کر سکتے یا نی پوش وی نی حلن جواب کے نی بیا و اهل قبور پر مجاور بن کر ان مزاروں پر خدمت کرنا صفائی وغیرہ جیسا کہ بعض لوگ کام چھوڑ کر جا بیٹھتے اعادہ جایزی کہ نہیں جائز نہیں الت منجوری کول الت په قبونو صفایان کول خدمت کول چې دي کلو ثواب دے وې دا په دې دا جایزه دی مفتی محمود سیمخا با لوگ مزارو سے شمع اتار دیتے ان کی روشنی کی ضرورت نہیں حضرت کی حضاران غذا کارونه مجد میں خلاف اٹھاونا اجنادہ دابې ځان راغمه سره کوي اونه چې کم ناروادی نه ناروادی هو نور دا قبرونو خیال ساتل د مقبره هغه جایز دي خو په دې طریقه چې موږ لادا کوي بیا وایي غوث بخش نومیږه استے حضرت شیخ المشایخ عبد القادر جلانی کو بخش دیا جائے آ, اس دن کی تخصیص ਕਰਨي او اس دن کی ثواب سمجھنا بدعت ده کو کومباله چې دا شی مال اگر اکی داغه دا تخصیص کړي او ثواب غوړي دا بدعت ده غوث بخش وغیرہ نام رکنه جایز نهي غوث بخش وغیرہ دا نوم کې خودل اغه نمونه اغست دیغه من یادوي تاسو نمونه اساسه مشرانه میں نمونه اغست دی باقي دا غوث شیخ عبدالقادر جیلانی دابا کے دنمونے گستے پدیبانی آواز کول دا جائز ندی ایک سو چورتر صفحہ کیلئے کلی دی ایک سو چورتر صفحہ کے عرص کرنا بیدت ہے ایک سو چورتر صفحہ کیلئے کی مزار پر جانور کو زبا کرنے کا حکم مزار کے پاس لے جانا وہاں زبا کرنے کی تقصیص کرنا درست نہیں ایندہ سه احتیاط کرے احتیاط اول تبو لن اول ته تخصیص کول چې دا ثواب دی د نزان بچ کول پکار دی دا خل نه دی روړه دا دی خدایانګي دا مولود او عرس دا جایز نه کنا عرس کول ها مفتي محمود سه وو 171 صفه عرس کرنا بدت هه ورسته جانې په قبرونو باندې دا عرصونا منداد فلانیو عرصو داد فلانیو بدت ہے صحابے کرام تابعین آئمے کرام اس سے ہرگز منقول نہیں بلکل دا رینا نقل نری لہذا اس کو موجبی ثواب سمجھنا گناہ ہے او قداس تو قیچ دی کہ ثواب دا گناہ بیا بیاد ویری پیر سید کی نظر کے لیے جان و زباہ کرنے پولاؤ وغیرہ پکا کر ان نیاز دینے اس کو کانا کلانے دا جایز کی جایز ناجایز او حرام ہے د پیر سے پونو باندې منل زناور زناورت دا حرام او ناجایز دي نو توایا چې دا ټول علماوی دا ناروا دی شرک دی ها او دوی ویل دی وی دادی او دا ناروا دی او دوی دا رواجی حدا درین می صفا د شیخو القرآن مولانا محمد طاهر رحم الله شاگرد دی زمانی یو مجددو د شر پر تردید کې پسباد توحید کې د قرآن پر اصول کې شاغوی دعا کول پدې طریقا چې خلق روان دي او دا غین نه دعاګانې غواړي ها دا نه صحابه وکړي حداې ما مالک کو ذکر کوي چې شوب می صفه کې هغه الناس لدعاء عند قبر النبي بدتوں او دې ډول د خلقو د دعا د فار د پیغمبر د قبر سره دا بدت ته لم يفعلها الصحابه ولا التابيون دغه راز یو صحابه تابعین دا کار نه وکړي اغلب العل بکری حوالہ ورکړی هغه د شیخ الاسلام کتاب 382 صفه عدد العل بکری ذکر کیاي کې دارنګه اغازه کرکای په بنزنوی صفه کې بنزنوی صفه اغازه کرکای منی تقدفی شجرینا او حجرینا او قبرینا او ملاکینا او جنینا او حیینا او میت یربو یزور ها اایش بو عنده فی حواجی دنیا او من فی فا انه قد اشرک مع الله دادا پشپیل بابا الله دې پټولو رحمتونو چا سی خبرې کړی دی ها مندار چا خودو دی کاننامی کری دی پا دی دور کی شر چا پی جان دا توحیر چا پی جان دا دا دا پا میدان دا خبر اخیارا کرد دا دی کتاب البسائل المتوسک بی احل المقابر دا شرک چه سور شبعات تیو دا مبتدینو اغیرانسی دی او د اغیر محصف مفصل ها جوابونا متنان او سندن کری دی او دا دا اغیر کاننامی پیرانی پیر پ دا داو الفتح الرباني دا الفيفيز الرحمانی د شیخ عبد القادر جیلانی کتاب دی د شیخ عبد القادر جیلانی پدې کې دی د شرک بیان کې چې شرک څه ته وې ها شرکا دی ته چې الله سلام مخلوق پرخادار کړو را یا فقیرن خلق یا مشرکم بهم او شرکا اون کی ادھا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برخدار پیدا کرے رہے ہاں یو سل ایک سو تیئی وي عجبا خبرك اي وي كيف تقول لا اله الا الله وفي قلبك كميلون څنګه په لا اله الا الله او تاسو لپاره څونه خدایان دي كل شيء تعتمد عليه وتثق به دون الله فوسنمك لا ينفعك توحيد اللسان معشره القلب فائدہ نه رسیداته توحید د جبې صدا د شرک د زړه نه وکلوه سبحان الله سبحان الله لا اله الا اپله کې د شرک نه لا ينفعك طهارت القلب مع ا ما نجاست القلب فائدہ نه د قلب ظاهري دانچي سبب د نجاست د زلن سبب د ګندنه نورګر د منګس کړی دا اس په لاس کې چوری دی, والی دی. او بډه دیواله دي او په مونږ ولاله په د دانچې کار نکېږي پوش لا ين فوقت وحاره تل قلبی مع نجاست تل قلبی علماء چېږي وي چې دا شرک دی دا شرک دی دا وي شرک ساتوي ته وسم دا په شرک نه پويږي کی کی، من غیر اللہ عز و کی کی، دا وانګي کُلُّ مَيَّرَ الذَّرَّةِ سورته یا کې ده لیکي کُلُّ من الذَّرَّةِ وَالنَّفَسِ مِنْ غَيْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ سورته یا کې ده لیکي چې سووک د الله نه फायदा نقصان نه غنی کُلُّ مَيَّرَكَ راخده سورته یا کې کُلُّ مَيَّرَ الذَّرَّةِ وَالنَّفَسِ مِنْ غَيْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَلَيْسَ بِعَبْدِهِ سوچه फायदा او نقصان د الله نه نه غنی د مخلوق نه پیر فقیر ولی ځوندی مله پیغمبر نه غني فله سبي عبد الله د الله بنده نه دي دې ته ځه بنده دي هو عبد من را از الک منه دې دا غچا بنده دي چې د چانه फायदा نقصان غني بس خبره ختمه بوهه او نور په دې کې دې حواله لګو د انسان په کار دي چې مخلوق روان دی دربارونو ته سو پېړ ت روان دی سر کته کوي سوک ملی تروان روان دی و لخکو لے سوکی پننبانی علالی کئی سوکی چیلی و گڑان و پیسان علالی سوک داغی پننم دیگو نا پا غی سوک داغی دا ټول حرام دی او دا شرک دی پا دی اقیدت لل که التلالی او که پخپلزے که او تاواز که و فلانی یا که التلالی او که پخپلزے که داغی پننبانی زباکی او نظر پ نو داسه ټول کتابو نوې جمعیتيان وې اکوړيوالو وې پچپریان دا دنګي د حرام فتاوی وې شیخ عبدالقادر جیلانی وې امام نتیمیه وې قران مو حرام دی احادیث مو حرام دی غلمو مو حرام دی او قران وې چې چا شرکو کو دغه کار نه چاوکلو دا چې کوم ما بیان وکړه ها نو دا داشرک دې او د شرک پوجا د انسان عمل تبا کیږي والله واشرکو لحبت عنهم ما كانوا يعملون اتسې نمبر 10 د سورۃ یٰنعم الله وې ک شرکړوي د انبیاء علیه السلام شړ خوغې نه قوماتاته وي که دا شرک تاسو کو نو لحبتہ تاسو ټول عمل بشي صورتې زمر پپې تکم راځي وقد او یا ایی کا نه من قبلی کا لا ان اشرکته لا بد ته نامو پیغمبره تاتم حکوم ساانه پهغا چې سورام حکم کړ دی که بل فرض تغ تا شرکو کو لستا ټوله مل به تباشي عمل تبا او دماستانانه تبا کېږيته خی خداهغې زیې زد کوم د ع زت نرري دا دا شرک د الله سره دا د الله حقو تارواغه ساوتا پیرو فقیرو منیو ژوندیو پیغمبرانو دی ورکو دا داغه تعظیم نو دا شرکو او چا شرکو کو نو سورته مائده دوا یک الله سوې انو من یشرک باللہ فقد حرم الله علی الجنه و چا النار چاچ شرکو کو نو جهنم زده د جنت په حرام دی چاچ شرک کولا یا غفر اوزو تبخنا نکوما دوزی صورت نساکوئے مشرک تبخنا دا شرک پو جنن کیگی مشرک تا دا شرک پو جہا مل تباہ کیگی مشرک تا دا شرک پو جہاں نمزے کیگی ولی جہاں نمزے کے ولی زان لخ پلا مل تباہ کے ولی کرس سعود خیراتونه کوي نکے سعود رپسی دو آگانے کے اغزان پسی بخانه خونی کیږي بیاځي الګا دعا اوګي چاله دعا کوي نه قبول د دعا کوي بس رسیدنه لا یا فیرو ایو شرکا دایو شرک د دا. عمل شرک دی شرک دی شرک تاسو کړه دی ته د شرک نه څه خبره قران زور په دی شرکا چي ان الله الا يا فيرو يشرك بي ويا فرمادو نذلك لمن يشا ومي يشرك بالله فكوز مزلا لمبايدا ادهن بلي بيد الله نه الا انس मगर مل خذ الکه خذ غسق نه بلي انس لفظه روړلې الامواد به وېدې وکنه یعنی اکثر خلک د زیارتونو سره کومه مينکې کومه مينې چې انسان د چا سره کوي د خذ سره کوي چکه خدي په کم شو خوشاليږي خزه چې خوشاله لوخي ولوله يره داريخ کولې چانه کو نه ادارې کولې بس په دې ده شعل لوړه لو پټیو کپلې ولوله يره خو خغاون مې خسرې دا کنه دا په دې خوشاليږي نو چې کم لوخي مات شي نو په قبر د پاسه به کی شي چې کما کپلا د غزره شي نو آلته چا په دا د کې ویټر یوسه چې دا کلاسون کو په کې دا چطفی په لین کروزر اود روان دا شو کانو تا زیده چیده دا خوزو اغی منیور سرکه ظالمه یا دیچکی مات یا مات پتلی ایا مات چانکونا ایا مات لوگی دا د دا خوزو منیور سره کې مواد مبارد کامل که مانا کری ملو امنی کسی رو مانا کری ملو و ایدعونا اونو بلیدهی مگر شیطان سر کش پلان کرده شیطان حلال لاویلی شیطان خامخانی سمد و بندگان و سان حیص مقرر خا مخه ګمه کوم به دی لره والله اومن نومخوا مخه امیددونو رکم دی تو ب مړه خیر دی تو خلال نو جوانېڅ چ کو کووه نو جوانې بیا به بوډه خستهګې د به پریر دی او بهخواږې خوږې ممسی به کې بیا به بی مز ک اوسو تعلیب ي د مزې کوه ول عام مرن نه موخوا مخه حکوم به کوم دته په بدو کارونو حرامبه په ما او حالالو پ حرامه دا, دا شیطان بې ایمان کار دی فله یو بڅ تکونو نخامه ها کټکې بده و ګونا د زناورو زما فونم باندې په خاموم باندې د سپي او د خراب د ما په خپل لید دی تیل به ټکور په ویله کاوړه مونږ وسه چلې فلانه کاکاز د فلانه د خرینه یا د خارنه یا د سپينه ګونه کټکې دا یو پلانې فونم ایو د فلانه فونم باندې قران مو ګوره چې دا حرام فَلَا یو بد کوونه آزان نه لله نوکټ کوی به دا خلکه غګونه د ځنا ورو زما پوونبانې شیطان د شیتان پوونوم خو نه کټ کوي د بل پوونبانې کټکول دا دشیطان پوونځکه دا اوڅتهڅوکچېشیطان بمانه اوخوا مخه حکووم به کوم دتا پهناړوه فله یو غ یرو نه خلکله نوخه مخه برې به پ د الله خلق پماند دین سرالدین د الله د الله دین بدلې دې د الله دین بدل نه شیطان دور ناکارې دې عقیدې ول خراب کړه عملي مخلوق له خراب کو اے ظاهيري دانچې ول خراب کړه خسته ګیری پمه د الله ریکماله ځان د سجود کړې دې خسته وګړه خسته بخکارې عقیده خراب کړه عملي ول تباک معاشره او پاغه شروع کړو کله ناګه کله وته وداسرنګ کړه کله ګره داسیوه کله وداسیوه سر کونډه داسې پرېدا جامې داسې جوړه کړه تای واچوا نسبو برباده ک مخلوق داچا دا غو بیمان شیطان عقیده اوره بلکړه عمل اوره بدل ک شکل اوره بدل ک ار سی اوره بدل ک او د خوشاله دې وړې خکار شک یو ګور یله کړې مزاکې فله یو غیرو مخلوق الله چونکو وخت دا کم دی دې د گیری په اړه کې چې گیره پرې خودل او خړل د دې نقصانونو او فواید سړي چونکه مايزه به کومه دا مسله خوخه په دې مسله مل به به بل یو ځېبې زبایي کې بیان وکم ان شاء الله فلا یغیر الن ذکر دې خلق په دې کې مبتدا دی مول ګیره پرې خودلو ستوره لو یو کارخونه دې ماتا خلق کوي زخدن ستوره کارخونه دې کنه ګیرا پرې خودل فرض دی یار فرض د یو حالت الاخیم فتن لگیده مارو جوان دی فتاوی کلی دی خواه زنوی دا زبردست کتاب دا زنو پیدا گی خواه یه روی دی یر سن خواه و بدوی دی کتابونی ویلی منگ زنو نو دلی کلی دی چه اتفاق دو علماؤ دی چه ساتن چه سو سخت سوا وما صفا چه دیو روزانا بلیت بینیو لیو نایی تا بناستی اگر دو گونده که ما نمزان پویا کنه تو خنائی سره پردیر رو د من سرم لگراش کنه وی دا واو را زناناو تو درخواسته چې خپلو بچو بانده کوششو که خپلو ناری نو مشرانو بانده کوششو که حد تلوسا ها اگورا شپک سوا اوم صفا فتوا علماء بلد الحرم چې دا الله د کور خطيبانو امامانو دا کتاب دی کليږي غزا الله کو او که دا, دا, دا نه مانی بیا خو سوی مټ دا بیا خو حج لازمه دي چې حج لازمي عمر لازم مون پاره پسه کې اف ته مانی او خبره ولا نه مانی بیا بیا خو دغه پسه مونځم وکاو چې سث صفه کلی کلی دي قال العلامه الكبير والحافظ الشير ابو محمد بن حزم اتفق العلماء على انقص شارب وعفاء اللحیاء فرض ابن حضم اغصره ده اغوی چه کور کی زمان کتاب آئی کی فقه نشتر زمان کتابو کرا لی فقه راغلی کلی مشهور محدث علم زمان اخفر محلاء کی اغلی کلی دویم جل دو صفا او علماء بلد الحرم کی چی سو ست صفا کلی کی اتفاق العلماء اتفاق دو علماء دے پدے خبرہ انقص شاربی چی کمول دو بریتانو کٹکول دو بریتانو وائف آل لحیاء او پر خودل دی گیری اوگ دول ماہو گیر اپنی گیرہ دا چکه مودې سره برابرې اغه ګیره چې مودې سره برابرې او موټې به ځنې نخټه نشي اګه ما ته یو د ګیره د دې ځنه د دې ځنه د دې نه خدا هم دی, دی دی دی دی نه نشي ما موري ژوندې پريخه کنه نه د موټي سره برابر ګيرا دا فرضون دا فرض دي فرزه يا دا ومره سنت دی قضا سو د نويا خبره نه نه زه په دې كلام کوم چې ژوند کتابونه به او د نوښونه به خيم انشاء الله یو په دې حديث خيم و ما يتغيز شيطان چاچو نو شیطان ولي زکه مقصد د اصلاح دي من دون الله بيد الله نه تاكيد اه توانې چې په توانه کاره سلام مخې ولنوار ک شکل ولنوار ک معاشره ولنوار ک چې دی ولن ا دې خوشاله دی غلې ناس ته وعده کې شیطان دی صدا او من دون ور کې دی کې شیطان مګر تو کې دا که سان زیدا کې ته جانم او می د دینه محیزه زید اخلاصي شلمل ته تفریدهه تنگ نه شي دی